Goddag og velkommen til et nyt afsnit af Apropon Game Test, det er nummer 139, har Lasse lige min mig kort for inden, eller slu, Nikolaj lige min mig kort for inden, og min navn er Christian, og som man nok allerede har kunnet høre, så er Nicolaj med i dag. Goddag, det er mig, Nikolaj. Goddag Nikolaj. og med på øh, fjernopkald har vi så også Lasse. Ja, hej alle sammen. Åh oh, ja, uh, rise up, kunne I se, det lavede der? Yeah, på <laughs> ja, på <kæmen>. højkabet. <laughs> vi har Lasse stream øh. op på et kæmpestort fjernsyn, det er lidt lettere intimiderende, <laughs> med jeg er det er premium content, det er, det er premium content. et stykks premium content. Og det går ikke engang videre til forbrugeren, fordi de får bare gratisudgæven, der bare er var <laughs> Det var så lidt. Nej, det koster et subscription basis øh, fee at få Lasses livestream med på hver podcast. Der er kun ham. Bare, han, ja, selvfølgelig, hvad <laughs> med det, altså. han er jo premium content. Og selvom han ikke er med, så er der bare et optaget hans kame. Hvor han så spiller land. Ja eller hvor han bare går rådt nøyere der eller. Er, ja, ja, der kan være forskellige slags hey, oh, oh, oh. <laughs> vi er i snak. Og Jeg er fuld af informeret om om alt det der. Jeg håber ikke. Det er stod i kontrakten. Nå, giver det. Åh fuck. Jeg skal altid huske at læse det med smert. Ja, ulemt. du har savnet en Jula. eller er signet en Jula, right? Yeah. Det ja, læser ja. man jo altid. Ja, tror ja. bare oh, det. Åh ja. Jeg. Skal vi starte med at snakke om hvad vi har spillet sidste gang? Ja. Skal vi har spillet siden sidst. Siden det? sidst. Hvem skal vi starte med? Vi starter med ham, der er Lasse, der. Fjernsynsmanden. Fjernsynsmanden. Som øh, Nikolaj var inde på, øh, inden vi startede podcasten. Så har jeg spillet et Horizon Zero Dawn. Det bedste spil med den ringeste titel, vil jeg sige. Ja. Okay. Jeg synes virkelig ikke, yeah, den så er særlig god til. Nej, det, det er ikke så meget at, at skulle have sagt om, om universet, synes jeg. Og så har du ikke kommet så langt. All og du videre, så kommer der en horisont. På et tidspunkt. Ja, ja, ja, ja, ja. Så kan du se ja, ja, ja. horisonten. Uh. <laughs> og så, når solen står op, så er det bare et stort 0. Ja. Det er en jeg dårlig for søs. <laughs> <laughs> Nej. Øh, jeg, jeg var helt vildt sulten efter et, et RPG-spil her på det seneste. Og jeg synes, uh, Horizon var det tætteste på. På et nyere RPG-spil. Hvad er det, hvis man skal efter et AAA, Altså, et af de store spil. Nej. Det er rigtigt. Fordi RPG-elementerne er sådan lidt... Ja, det er ikke de... Det er ikke de fedeste ved spillet, jeg vil sige. Altså, Nej. for eksempel... Øh, hvis, hvis man skal have en ny outfit på, ikke? Så er det bare helt sæt. Helt man kan ikke rigtig gå ind og... Customize. Ja. Jeg, jeg synes ikke, det er lidt svært at opgradere... Sine ting. Der skal bare have nye ting, ikke? Med de ja. der modifikationer på. Ja. Ja, det, det, det er så lidt fladt synes jeg. Ja, det er godt, du er kommet ind nu, efter en del patches. Fordi jeg Ja, okay. det. Altså ikke fordi, der er lavet så store ting om, men inventory-systemet er hvad hedder det, gjort en del mere overskueligt. Og trading-systemet, når du sælger ting, så nu kan du sådan tag øh, mange forskellige ting på én gang, og så sælge, altså ikke, du kan ikke tag dem på én gang, du kan tag mange forskellige ting, og så kan du sælge dem alle sammen på én gang, og ja. før der var det virkelig frustrerende øh, sælgesystem. Du kan også arrangere øh, dem efter både sådan rarity og efter ressourcer oh. og sådan ting, så, så hele... Øh, Inventory-systemet er blevet revamped, så det ikke er optimalt, men er i hvert fald en del bedre, end da det udkom. Okay, okay. Ah, det var godt. Hvad synes du om combat-systemet? Uh, jeg er lidt for at man ikke kan opgradere sit uh, spyd. Kan det rigtigt? Altså, en uh, quest har jeg oplevet, at en, uh, en spyd på opgraderet. Ja. Altså, du tænker sådan på damage og sådan noget. ting? Ja, lige præcis. Ja, men jeg tror, du starter lidt nok med det bedste spyd. Okay. Basically. Ja. og så øh, og det er det det vi snakker om RPG elementer er måske lidt flade ja. øhm, så du kan ikke crafte noget opgraderet gear til din, dit spyd eller til dine andre ting det er mere sådan købe nye ting mm. ja. øhm, men du kan jo opgradere igennem, dit, øh, igennem level up systemet der kan du forbedre spyd oh, ja, okay det giver mere skade når man øh, laver critical og sådan noget ikke Ja, og der er også sådan en øh, øh, du har increased chance for at slå øh, monstrenes oh, ja. rustning af når du banker dem Ja, det er rigtigt, ja. ja Så på den måde, så er der nogle ting, der kan gøre det En smule, ja. I guess jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide det der med, at man finder de der svage punkter på, på øh, robotterne der, ikke Og så, øh, de så eksploderer i is eller ild eller ja. eller Det synes jeg er ret fedt Ja Man kan det fandt jeg ud af lidt sent Nok omkring der, hvor du var Hvor du er okay. Der fandt jeg ja. ud af, at du kan det er ret behjælpligt at gå ind og læse om dem Ind ah, ja. i din journal Dem, du ligesom har opdaget så kan, du gå ind og, så, kan du, så kan man, kan man i stedet for at du midt i kampen skal prøve at regne ud, hvor, hvilken våben den er, hvilken slags øh, elementer damage den er svag overfor. Så kan du ligesom ja. gå ind og læse om det, så du kan overskue det bedre, så du ved. Okay, yeah. den her, den her fjende er super svær, og hvad skal jeg bruge til at slås? <coughs> du går bare den i fokus jo, og kigge på den. Ja, der kan du se svage punkter, men du ja. ved ikke nødvendigvis, hvad de punkter er svage for. Nå oh, ja, yeah, så står der weakness, og så, så er der ildtegn oh, og, og ja. whatnot der. Selvfølgelig. Så kan det være, du er en bedre spiller end mig. Jeg kan slet ikke overskue det, når kampen den kører, og der er bare fire robotter, der prøver at spille efter mig. Så skal jeg kigge på mit fokus og finde ud af, hvad den er svag overfor. Så... <laughs> yeah, yeah. Oh, I cannot do this. Yeah, så man, den... altså, det er, fordi der er så mange robotter, synes jeg, og så skal man gå ind og læse, Nå, det er den der snap eller og så er det yeah. den der charger, og så er der nogen, der ligner lidt hinanden, så var så lidt, øh, hvad er det for nogen, der er forskellige? Yeah, yeah. Så er det lidt nemmere bare lige, uh, mens man er der, hvad for de robotterne? den er, så bare lige kigge på dem. Men det, er sådan, det kan jeg virkelig godt lide, at hver robot har ligesom sådan en læringskurve, og jo mere du spiller, jo mere bekendt bliver du med, hvordan du skal øh, angribe den givende robot. Ikke? Og ja. hvad du bliver nødt til at gøre, hvis der er mange, og hvad du bliver nødt til at ja det, det var jeg helt vild med, men jeg er også en sucker for spil der der ligesom, ikke nødvendigvis binder dig til en specifik måde at spille på, og ikke nødvendigvis sådan, fortæller dig, hvordan du gør det bedst, men bare sådan, præsenterer dig for forskellige muligheder, hvor du ikke er nødt til at bruge nogle af dem. Der er ikke nogen robot, <tøk> hvor det ligesom kræver at du lægger fælder for den, eller du gør et eller andet. Du, det er dit eget valg, om du gør det. Det ja. elsker jeg bare. Mm. Det, det, det skaber bare så meget rum for, at jeg kan bygge Aloy på min måde, at min Aloy er anderledes end Lasses for Nu kan jeg høre, at Lasse bruger spydet meget. Jeg brugte nærmest aldrig spydet. Nej. Jeg var ude i... Du er bad Jeg sidder simpelthen på ryggen af <laughs> de her robotter og kværker dem. <laughs> det, det, det sådan, Vi skal dem Det er faktisk sådan så! Slip tight, sucker! <laughs> Nej, det, det, det er fordi jeg, jeg går lidt mere bare på stealth. Jeg har det der stealth uh, suit på der, ikke? Ja. Og hvis så uh, mit critical det ikke lige uh, går ikke, de op der mig inden der. Ja. Så gør jeg bare tøv med med spydet der, så det uh, det er ikke så fedt. Fordi uh, det giver ikke så meget skade og... Nej. Har du ja. har du fået den uh, den bue med hardpoint arrows? Ja, jeg tror det er Shadowcat uh, hunting bow eller sådan noget. Ja, ja. ja, uh, yeah. det det jeg. Uh, jeg synes piler er det bedste. Hvem er dig? Øh... Nej, skal vi ikke hvad du har haft, hvad du har spillet? Med mig? Øh, okay. Ja. <coughs> jeg, har, jeg har klaret den sidste case i Sherlock Holmes' Crimes and Punishments. Så det næste sidste. <laughs> Sherlock Holmes er nu af, afsluttet. Uh! Jeg kom ind i slutningen af det, tror jeg. Gjorde du det? Hvor I stod med en, øh, en pipe eller en... Cigar. en cigar og skulle kaste hen på ild eller noget i en spand eller sådan lidt. Jeg noget <laughs> <laughs> der er åbenbart det. den sidste case, er sådan okay der er nogle af de sidste, der ikke har været sådan, så gode. De starter rigtig stærkt med uh, nogle gode cases, og så kommer der nogle, der er, er forholdsvis korte og overraskende lige til, og så slutter den som en dag, der så ganske fin, men ikke så vildt lang. Okay. Og så til sidst kommer der lige sådan et eller andet mærkeligt plot, ordnet set med nogle folk, der gerne vil lave revolution i England. Ja. Og så noget man også lige Minecraft, og så hans bror, ikke? Sherlock Holmes' bror. Som så gerne vil stoppe dem her. Revolutionære her. Og så har man så mulighed for, hey, vil du lade dem lave deres revolution, eller vil du stoppe den? Og det er så det valg, man får til sidst. Og det er sådan, det taget ingenting, fordi det er sådan, det er noget, der bliver bygget op til allersidst. I spillet. Det har ikke rigtig været noget flu igennem de andre cases, og det hænger ikke sammen med de andre cases på nogen måde. Og det er sådan lidt, nu valgte vi så bare stoppe den. Men altså hvis du får sådan en lille bitte historie bidt all til sidst, ikke, og så får valg mellem om det, det ene eller det andet så er det sådan mm. lidt ligegyldigt hvad fandt valget er. Det er, sådan, er det så lidt en uh, massiv mas effect 3. Uh... Men jeg har ikke spillet at være fake 3, ja. så er vi bare helt dit Men jeg jeg godt jeg, altså, jeg kom ind i altså, det jo var, det, det, det var fordi Christian og, og din lillebror i streamede det. Mm. Og jeg kom ind i slutningen, og det, det eneste jeg sådan rigtig, altså, jeg forstod jo ingenting. Jeg troede det var starten af noget, fordi der var, var en cut scene, og så var der det her. Ja. Og jeg kunne bare I, I var bare sådan mm vildt forvirret over det. Fordi det ikke det var sådan lidt, Jeg kan ikke huske med der spillet, men det var bare sådan. Så jeg kan bare kaste den der derhen. Hvorfor ville jeg? Hvorfor ville jeg gøre det? Hvor, hvad? Øh, øh, hm. Ja. Der ja. fuck. er det. det. <laughs> og så var den. Jeg havde så forstået omvendt min lillebror forstod den så godt, som den var, at det der med at du kan kaste den over så springer den i luften, eller kassen i vandet, ikke? og det at springe den i luften, det er rent faktisk. At du stopper den man lave en revolution. Aha. Okay. Altså, det de giver mening i konteksten, fordi du yeah. finder deres lager af dynamit her, ah. så du ødelægger det, inden de når at gøre noget med det. Og så den anden lader dem, dem slippe af sted, så de kan gøre, hvad de vil. Ah, okay. Men sådan en metafor virker jo ikke, fordi metaforen er jo sluk, sluk the rebellion, kast yeah. oh, yeah. ja, det er sådan en omvendt, uh... yeah. Okay, yeah. Okay, okay, okay, men det, det er godt spillet noget. Ja, jeg sp synes, det spiller godt. Hvornår er det fra? Øh, 14 måske? Okay. Ja, til 63. Øh... Er det sådan at der kom 63 over 1? jeg tror, jeg... Jeg faktisk ikke huske, om kom til... Også til den gamle generation, men det er til PS4. PC. 1. Og der er også udkommet efterfølge til den, der ikke skulle være helt så god, men det kan godt være at have på den alligevel. Okay. Hvad er det for studie? studio? Øh, hvad er det, de hedder? Det er et eller andet bulgarsk eller sådan okay. et eller andet. Hvad er det published af, så? Er det også noget eller andet PS? Øh, ja. Okay. Jeg tror, jeg Frog... Okay, det er det europæiske tidligere. Okay. Ja, okay, det er det. Det kan svinge, ikke? <coughs> altså, det, er sådan lidt, ja. det kan enten være The Witcher, eller det, det kan. kan være... <laughs> ja, det er rigtigt, <laughs> det, er The rigtig det, er det. Ja, Det er rigtigt. Men, altså, du kan godt mærke lidt, det er en betil, På den måde, at sin okay. ikke er ikke vildt høj i det, men, øh, men de gamle spillere har været sådan lidt hyggelig at, at spille igennem, som Sherlock Holmes. Og så er den her, den opnåede så lidt et nyt niveau, fordi at du fik sådan en større frihed med, hvordan du vil løse sagerne. Okay. Altså, det, du finder spor, det er ikke nødvendigt, du finder alle sporene. Og øh, du kan også fortolke på, hvordan sporene de er, og så sådan, din fortolkning af det, kan så sådan sammen til en konklusion, og der er sådan forskellige konklusioner at nå til, okay. hvor du så vælger. Og du kan godt spille det, hvor du ikke får at vide, om din konklusioner var den rigtige. Altså okay. så afslå du siger det ham her, her, og så går du videre til næste case. Er det en genre, du du er specielt helt med? Ja, jeg er rigtig glad for -spil. generelt, ja, spil ja. så også mystery-historie, så det rammer du? et meget godt niveau. Og så fordi de har det sådan open-ended, så har de nok også haft svært ved at kede sagerne sammen, og det formoder de lægge til sidst. Altså. Nej, så de formoder ikke at gøre det, som Telltale for eksempel gør, med deres... Det er selvfølgelig ikke ja. Crime-spil, men det er vel også lidt possevægtigt. At... Ja, ja, ja, ja, jeg er nok mere sammenlignet med sådan noget som Elinor. Okay. Hvis det er, Jeg vil sige, altså casens åbenhed er bedre i Sherlock Holmes. End i Elinor? Ja, men Elinor historien er væsentligt bedre, og så formoder Elinor også lidt at kede det sammen til sidst. Um til sådan en større komplot, som ligesom har ligesom affødt korruption ned igennem systemet, og så har det så været mindre kriminalitet i forskellige variationer, ikke? det ligesom ja, ja, ja. Til. Øh, Det gør jeg så ikke om kommer Der kommer bare det der overordnede plot med dem her, der vil gøre oprør. Altså. Så skulle jeg lade sådan ved med uh. Ja, undskyld, jeg møder myken, uh, myken her. Ja, det var fint. Ja. <laughs> det, det ser bare en lille smule disturbing ud, når vi kan se dig sammen. Og jeg og holder sig til hjertet, og han af for sin ja. medicin og alt muligt. <laughs> <laughs> uh, Vi snakker ved Sherlock Holmes Ja, jeg kan ikke Sherlock, oh Sherlock Jeg er ikke en af dem, der synes L.A. er var sådan middelmådigt Jeg er en helt anden båd Så det kan være, jeg også ville kunne lide Sherlock Holmes-spillet ja. Altså, er du ikke en af dem, der synes, det var middelmådigt? Nej, helt anden Altså, jeg, er det bedste Jeg kan huske, om det kom i 13 eller 12 eller 2012 det, det var et af de 100% for mig En af de bedste spil, der udkom det år. Jeg var også helt vild med det, det. Sindssygt godt ja. Jeg elskede det der... Øh, hvad hedder det, med at man skulle ligesom prøve at kigge efter dem, hvornår de løg og sådan, noget. det var jo næsten umuligt langt den ad vejen. Øh, men det var rigtig fedt, når det sådan lykkedes, det havde et fedt payoff, når man sådan, uden at google walkthroughs sådan noget ja, ja. Alt, når man sådan faktisk kunne, kunne se, at han ikke helt løg. Jeg er godt med på det der med, at når man sådan ligesom sagde, jeg tror ham at han lyver, så ham der cold eller fanden han hedder, han bare angreb dem totalt, sådan, totalt svære i på et modest. Det var sådan, wow, wow, wow, Det var ikke det, jeg mente. Jeg mente bare, at du lyver. Der er ikke nogen grund til at sidde og presse en pistol mod hans pande og sige, fuck dig, det. er pigtig svin. That's not what I wanted. Og den del er jeg med på, at det er sådan lidt hård, men udover det, så... hele den verden er også bare Nu er du trailer vi overfører noget andet. er det, vi. Men det er også fedt af grunde at udforske, fordi så fik du bare en crime scene, og så skulle du også kigge på ting og så yeah. den var så lidt for handhålig med når du samlede noget op og kigge på det så sandringerne hurtigt jeg tror ikke det er lidt to the case yeah. øh, hvis de lige to tog lidt længere tilbage så kunne det være super fedt. det er det du mere til jeg kan faktisk godt lide blive holdt lidt i hånden på den måde um, øh, jeg, det irriterer mig når jeg møder det men jeg kan godt se at det kan være et rigtig stort problem hvis du bare er sådan åben så du skal ind i den lejlighed af og du bare kunne kigge på alt det var er ikke? så yeah. kunne det have noget med noget at gøre ikke yeah. lige to timer på at kigge det hele og så samler man bare nye ting op, og så går man bare det hele igennem. Det kan man jo ikke. Nej, nej. Så der skal være et eller andet øh, et lidende tråd undervejs. Ja. Men. men det var fedt, altså for, også fordi det var så detaljeret at du bare samler et eller andet stykke papir op, og så kunne du lige kigge, okay, der har været den her ord, der folk, der har fået repareret et eller andet det sted her. Ja. Det er jo godt, have et eller andet indflydelse på scenen. 100. Så går jeg også godt lige våbne. For some reason så synes jeg, at våbne var fedt i det spil, men det er også... Jeg kan godt lide ting fra den omkring den periode. Mm. Æh, Tommy Guns. Ja, ja, ja, ja. Uh. Altså det korresponderer ikke helt med hinanden, men uh, den der Al Capone film med Kevin Costner, de ehm um... er Untouchables, de Untouchables. Ja, yeah. Invincibles eller Untouchables. Untouchables. Ja, med Andy Garcia og Sean Connery og, ja. og name dropping, name dropping. Men yeah. <laughs> altså det er ikke helt det samme vel, men det har også den her sådan gangster øh, USA øh, Tematik kørende. Mm. Øh, med, med det var bare fedt. Det var fedt de gamle våben de bruger. Jeg ja. kan Jeg godt lide det. Det er også ja. nogle af de, mine yndlings... Men Ælg Lyng havde sådan en rigtig... Altså der var fede historier i de enkelte cases, og så ja. synes jeg også bare, den bandt det rigtig godt sammen. Ja. Det, vidste, det er heller ikke. Det er også en af de andre kritikpunkter, som jeg, jeg kan huske, at de ikke synes, konklusionen var så fed. Det synes jeg nu. Ja. Jeg kan ikke huske synes, det du? Men jeg kan huske min følelse, da jeg sad med det, at det var fedt. <laughs> ja. Fordi det, var, altså, det, det, det er en meget uamerikansk måde at fortælle historier på, fordi at altså, hvis du ser sådan... Der er sådan lidt skil mellem, hvordan afrikaner fortæller historier, der er det som regel individet, der ligesom kæmper imod systemet, eller undertrykkelse, eller andet, uh -huh. og så sejrer igennem personlig yeah. øh, offring, eller hvad det var, man nu siger, ikke? Personlig kamp. Og så hvis du ser på sådan øh, i hvert fald film her på Danmark, og sådan noget, så er det meget sådan, hvad, hvad <coughs> hvordan er indvirkningen i systemet, når der sker et eller andet? Altså, hvordan breder det sig ud til de, de sociale lag, så at sige? Ja, yeah, ja. Yeah. Og, og det Elenoir ender jo lidt med det her med, at der er sket et eller andet stort, eller der er nogle nogen big players, der leger med noget, og det afføder ligesom kriminalitet i andet fordi så kommer der noget færdigt om og det her område for eksempel, mm. og så, så gør det så bare, at øh, der står pres på folk, som så måske ikke tænker penge på uærligvis i Jeg tror godt, jeg kan følge dig, at det ikke, det, det, det ikke er så traditionelt, gås, nu sidder jeg ghost-on-right, traditionelt amerikansk historiefortælling i videospil, ikke? Ja. Det er det faktisk, men det er også lavet i Australien eller sådan noget, er det, det? Jo, det no. tror jeg. Altså, no. det er jo udgivet af Rockstar, men det er nogen andre der har lavet det. Ja. Nå, så har du spillet af Noir? Ja, og jeg er ikke, øh, ikke nær så begejstret, som I, som I er for LA Noir. Yeah. Ja. <laughs> jeg synes, starten var fed. Og jeg synes, slutningen var fed. Okay. Midten af spillet, var jeg ved at i søvn. Helt seriøst. Jeg okay. var ved at falle i søvn over de cases der. For det var bare så langtrukne. Det var bare så kedeligt. Uh, og jeg synes... Hvis man begynder at opklare at nogle af de der sager, det piser lige meget om om, det, om man klarer det, eller ikke klarer den, sagen, fordi historien rykker lidt videre. Det Ej. synes jeg var et problem. <coughs> Ej. Ej. Hvor modsat som et spil som Heavy Rain, hvor den måde ja. du opklarer historien, på har konsekvens for figurerne, og for... Lige præcis, for universet der, ikke? Sådan Ej. Ej. Så det synes jeg helt klart var et problem. Det kunne være fedt, altså, hvis de lavede sådan et, ligesom Alien Noir, men så mindre scope, måske du arbejder i en ja. lille landsby i England, eller et eller andet. Og så ja. var der måske fem cases i alt, og så havde du med ja. at med, hvordan du ligesom nåede frem til, jamen, så det var, var bæreren, siger så. Mm. Okay, fair nok, så går det så videre, og så har det så indflydelse på, så har du ikke købt morgenen eller okay, ja, det var ikke simpelt Men hvor det var fordi, fordi han er i fængsel nu. Og så er der så de andre tre andre sager, som sådan lidt tilpasset efter, hvem har du, hvem har du beskyldt. Mm. Men det er jo fordi, ja. det ikke var det, der var i fokus Og altså, i ja, ja. et spil som Heavy Rain, så er det konsekvenserne, der er i fokus, ja. mens et spil som... Du ville en en det, er alt, det er alt for stort. Altså, alt for mange cases, til du ja. kan kunne lave sådan en... Men det er, fokus. fordi det er case, case der er, i cases det er Det er de forskellige opgaver, der er i fokus. Og det er hele den her mekanik med løgn og ikke løgn, og du skal prøve ja. at læse den her person, og du skal løse kriminaliteten på en anden måde end i Heavy Rain. Ikke? Det er det, der er fokuspunktet. Ja. Og det er derfor, tror jeg, at det ikke har konsekvens på den anden måde. Ikke? Altså, ja. det er ikke ja. konsekvens over, om, om du stiger i rank eller ej. Det er ikke vigtigt, fordi Nej. det er ikke det, der er fokuspunktet. Vel? Det er, så kunne jeg godt lide, at man, man kunne, at, at, at den måde du forhørt på, den virkelig hang sammen med hvad du havde fundet på crime scene. Ja, Hvis der var du noget du ikke, ud, hvis var hvis noget du ikke havde fundet, så kunne du ikke bevise, om han var den rigtige, eller, du kunne ikke hverken bevise hans uskyld eller bevise, om han var den rigtige, hvis du havde misset et eller andet vigtigt. Eller du kunne godt øh, anholde ham og fange ham, men du kunne ikke. Øh, så altså, det jeg husker allermest, det var, at så kunne du ikke få fire stjerner, eller hvad derfor. Så kunne du ikke få <laughs> ja, det bedste rangerede system. Ej. Men der var, der var lidt åbenhed omkring, ikke hvordan sagen den konkluderede, Det var altid fastløst. Ja. Du skal finde den rigtige. Men hvordan du nåede der hen til, fordi nogle gange kunne du godt have fundet nogle spor, så du kunne presse dem nogle særlige steder, og få den andre gange så. Øh, kunne du også bare gøre det gennem forhøret? Så ja. får tilstå. Så der var sådan lidt åbenhed omkring det, ja. kan jeg huske. Det er det, Henry Jenkins øh, kalder for mikronarritiver inden for et større Nazi-read-computerspil. Oh my god. <laughs> nu er, er der en løs igen. <laughs> <laughs> ja, men historiefortælling i store spilverdener, hænger sammen med små mikrofortællinger hele tiden. Mm. Og ja. Det kan du så se på forskellige måder. Ikke? Hvordan i, i, i Horizon Zero Dawn kan et uh, mikronarrativ være Aloys' kamp med en masse forskellige robotter, når, når Lasse spiller. Men mikronarrativerne kan også være scripted events som de her forskellige cases, og hvordan de kan ændre sig. Mm. Så skaber det i virkeligheden en uh, forbrug nogle andre teoretikere. Så <løbner> skæmper det, det også noget, noget historie i dit hoved, som ikke nødvendigvis kan... Et er. Hvad siger du? Et L, og Michael, når det sådan er sådan en eller anden og flere, eller er det? Nå, jeg kan også, jeg kan også sige det. Nej, det er okay. <løbner> okay. <løbner> okay. <løbner> <Ja>. <løbner> det er faktisk noget, jeg har tænkt på meget. Så det, der er nogen, der sådan, snakker om det her med, når du spiller et computerspil, så er det vigtigt at, være, at anerkende, det, at det du spiller er en repræsentation af noget andet. Ikke? Det, er en, det er en fiktiv verden, det er ikke det er virkeligheden i her for sig, og den måde, det bliver virkelig, den måde, repræsentationen fungerer, det er, at du tillader dit, dit hoved, ikke? Og, og indlever dig i den. Det er, at du ligesom investerer dig i, i den verden, du er inde i, på en eller anden måde. Og når du gør det, så ligger du det sidste brik i puslespillet for, at videospillet fungerer som en verden. Right? Det er det, der er forskellen med dem, der ikke kan lide Horizon, eller dem, der ikke kan lide L.A. Noire, og dem, der godt kan lide L.A. Det er, fordi vi accepterer verden og vi lever os fuldt ind i den. Og grund grunden til, at vi gør det det er fordi spilverdenen, repræsentation af noget af den er abstrakt, og så skal vi ligesom med vores hoveder selv pålægge noget mere, øh, altså ligesom investere os i verden. Og når vi gør det, så fungerer spillet på den måde. Er det sådan lidt ligesom, hvis man møder et eller andet mekanisk, der måske ikke hænger sammen, der drager, tager ud af verden? Er det sådan Ja, præcis. Og så kan <tøk> nogen, af, nogen, som allerede lever os ind i vi, vi der allerede lever os ind i verden i eller andet Vi accepterer de her shortcomings, og så og så ligger vi selv. Den drik, der mangler i pudsespillet fra vores hoved, ikke? det vil sige, at samtidig, at vi spiller et spil på skærmen, så spiller vi også et spil i vores hoved, og de to ting, som sammen skaber ligesom en indlevelse for spilsituationen. Right? Det er en, der hedder Will Wright, der har snakket om det her med det abstrakte. Men er det meget anderledes end, end ved film? Altså for dem, hvis du ser en, du ser en uhyggelig præcis. film, ikke? og du sidder og siger, at det er urealistisk, fordi de er simpelthen for dumme dem her teenagers, der det er og bliver slået i hælde Ja. Det er næsten som ligesom det. Hvad, hvad er du så spillet øh, med far for, at det bliver en meget lang samtale igen, Nicolaj? <laughs> øh, det er virkelig længe siden, jeg har været med, så jeg har faktisk været igennem mange ting. Det af de så skal jeg ikke bare største... nævne, nævne ikke næ... Næ... Næ... highscore tingene. Det er som, det, som jeg er virkelig glad ved. Jo. Øh... Eller lowpoints også, det kunne være sjovt. Eller hvad? Eller lowpoints det kunne være så sjovt. Oh, ja. jeg, jeg, slettet... jeg har stillet League of Legends på min computer. Okay. okay. Jeg, har, jeg har simpelthen brugt så meget tid på det, og jeg i den sidste, sidste 14 dage, jeg faktisk bliver mere frustreret end glad, når jeg spiller det, no. øh, og jeg føler det mere og mere, som spil af tid. Så nu har jeg siddet det. Godt dig. Videre. <laughs> ja, ja. Øh, det er lidt det low point. <laughs> ja. øhm, det er så, as øhm, Pokemon Go, er jeg tilbage oh. øh, og nyder. Mm -hmm. Til det er det godt. Øh, der har lige været det der sommer eller sale på PlayStation med sådan 70 discount, hvor jeg købte Hitman øh, Full Series. Ja det der nye, nyeste udkommet. Jeg sad og snakkede med en kammerat over Skype, og så tænkte jeg, så kunne jeg streame det samtidig, og så kunne vi lige spille spillet på samme tid. Det var faktisk Ej, okay. ret cool. Det var en ret cool ja. op oplevelse selvom fordi det var også det vi snakkede om til det, det var et puslespil, Hitman. Mm. Så du ja. står lige som over for et kæmpestort puslespil, og hvordan løser du det så? Og så tænkte jeg, var passende at sidde og spille med min kammerat. Mm. Han var så bare ikke ind i Aarhus på det tidspunkt, så derfor så mm. kunne vi så kunne jeg sidde og streame det, og så kunne vi sidde og snakke. Så jeg spillede Hitman. Jeg, jeg, okay. jeg ved ikke hvad det hedder, Hitman the first season eller hvad det er virkelig sjovt og godt. Og ja, det er så pretty godt. Det er total uoverskueligt, som den slags spil tit kan være. Um, og så er det også det der med, at det tager lidt mere i hånden, end en tidligere hitman-spil har gjort med de her sådan opportunities, det viser, som du så kan vælge at følge, eller at lade være, Eller du kan blande de her opportunities. Du, kan. du har en opportunity til at dræbe dem begge to på den her måde, og så kan du dræbe den ene på den måde, og dræbe den anden på den her måde, og så videre. Ikke? Okay um, Og du kan også lade være med at følge dem, og så bare gå totalt freestyle. Der er så bare desværre et Trophy-system bundet til øh, mange af de her ting, øh, så, så, øh, så det er jeg ude i at prøve bare at, og, Så lige nu har jeg alle Trophies i den første, og alle Trophies i Parisbanen og du er jeg videre til den næste bane. Okay. Okay. Shit. Øh, det er ret cool. Det er også igen, det, det her med de her mikronarrativer, det at banen har en overordnet historie med Hitman enter bane, man skal likvidere de her to og gøre den her tredje ting, øh, og så der ...underlagt virkelig mange små, mindre historier, du så kan vælge at følge eller lade være, ikke? Du kan gå ud og snakke med en blomster og der er kørt galt, og så finder du... Der, er der en lille historie i, hvordan de er kørt galt, og så kan du eksekvere blomsterhandlerdyvden og tage hans tøj på og gå ind med blomster. Altså du ved, så for der sådan, er masser af forskellige historier, der ligesom dynamisk kan skabes i, i universet på en eller anden måde. Super fedt. Det er jeg vil med. Øh, det, det, det er et thumbs up for mig. Hvis ikke man købte... Altså nu... Det er sådan et de spil, der ikke falder i pris synes jeg, altså det koster stadigvæk næsten 550 kroner nede i GameStop, øh, og det samme i El også, 500 eller 400 kroner måske øh, men en flot boks, skal ikke <laughs> det er den der hvide, ikke med ham? ja, og ja, ja. ja. ja. Og det, jeg synes det er en flot boks det er også dansk produceret øh, ja. og nu er de jo så independent, independent og de oh, ja. lov til at beholde hitmanen, så det er meget fint Ja, øh, jeg, jeg, men jeg, jeg, jeg, jeg er fan og så kostede det bare at set 70% eller sådan, det kostede sådan noget 30 kroner den andet lidt det, det der er en del det købte jeg stort set ingenting for stort spil ja, det, var, altså jeg har, næste, jeg har jo allerede måske brugt 10-12 timer på det og mere måske og så i går så har jeg tjent mine penge ind igen I guess men. Ja. så er du for penge for din kills eller? digitalt kældes <laughs> for bitcoins ja for bitcoins <laughs> oh nice super <laughs> ja, ja. så altså det, det er jeg med og så har jeg spillet Fallout Shelter igen, igen. for eksempel ja, ja. hvad for udgør, du har spillet for det kom på jeg på computer no. okay Øh, sidst... Er det ikke også kommet til Playstation 4 nu? Det ved jeg ikke Jeg okay. tror faktisk det kommer til Xbox One Ikke til PS4 Jeg tror faktisk det kommer <clears throat> til Playstation 4 nu det, okay. tror jeg. Ja, det, det skal jeg sgu ikke kunne se Det har jeg ikke. Ja. så vidt jeg ikke gået okay. øhm, Men jeg spillede det Lige da det udkom, jeg det på en tablet ja. øh, Og gennemførte det Det vil sige at låste alle ting op og havde Nu kunne det ikke blive bedre øh, ja. Kunne have dwellers til at løbe rundt ud i Wasteland For evigt uden at dø og sådan noget øhm, Og nu Ja, tilbage til, det var sådan, det var lidt et Kind of. Yes. <laughs> og så nu så spillede jeg jeg til på lidt. iPhone. Øh, efter der kom sådan nogle Quest-opdateringer. Hvor man ja. ligesom kunne øh, sende sin dwellers ud på Quest. Øh, det, det spillede jeg lidt, og så droppede jeg det bare igen. Og så spillede jeg det så nu på computer. Og kan jeg konkludere, at det her Quest-system fungerer meget bedre på computer. Det er nemmere at styre dwellerne inde i de her dwellerne. Det er nemmere at styre dine gutter. Inden i de her områder, du udforsker på computeren mm. Og er det er nemmere at, at sigte på, hvem vi skal skyde efter Administrere stempacks, alle de ting Meget nemmere på computeren, end det er på en telefon Så det vil nok være inkrementalt nemmere Jo større din skærm er så Det vil sige, en tablet-version vil nok være bedre Du ja. har en iPhone 6 øh, Det er jo i sig også en stor skærm Men der synes jeg simpelthen ikke, det var godt nok okay. øh, Altså det kører jo på på den På en øh, iPhone, vil jeg sige Men det, der synes jeg faktisk ikke, det var så sjovt Så, så det, der stoppede jeg lidt med Quest-systemet men der havde jeg også en vault kørende faktisk i forvejen. Er det sådan en crossplay-aktig noget, så du vil fortsætte med den? Nej, eneste, det ved jeg ikke, om der er det. har jeg <coughs> i okay. kørende. Det kan jeg sige så meget, det er på Xbox One og uh, Windows 10-versionen. Der kan man crossplay. Det vil jeg gå ud for, at man kunne. Ja. Okay. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Øhm. Men ja, så så. Ja, så nu, nu startede en vault forfra. Og det var også det, der var problemet. Det var, jeg fik den her quest-opdatering, hvor min vault allerede var godt i gang. Og quest-delen er ligegyldig hvis du allerede har en stor vault med masser af våben og dwellers, der er well equipped. Mm. Øh, men questdelen er super god, når du starter forfra. Fordi det, den gør, det er, at du kan sende x antal af dine gutter ud på en opgave, og så løser de op, så løser du opgaven med, du styrer den derude, ja. og så kommer de tilbage med loot. Og det vil sige, at du hurtigere og sjovere kan få godt udstyr til din, og god caps til din vault. Okay. Øh, så det er jeg det er, det er af. Det synes jeg er cool. Øh, så fandt jeg ud af, forleden, da jeg snakkede med en kammerat, at Like, det er sådan lidt uh, powergaming-agtigt, men at uh, formelen for, hvordan dine gutter får mere HP, den er ligesom 2,5 per level, ganget deres... Uh, nej, 2,5 per level, plus deres endurance level, gange med 0,5, det vil sige de med 2, Så det vil sige, det er ret vigtigt, at når du leveler en dweller op, en, en, en dude op, at han så har høj endurance- som er et af de der special stats i Fallout universet, ikke? Nå, ja. øh, Og efter at jeg fandt ud af det, så går der bare powergaming i den. Så nu har jeg bare 10 level 1 dudes i sådan nogle rum, der bare træner deres endurance. nu skal deres endurance bare op til level 10, så de kan få max HP. Det, er sådan, det føles altså <laughs> lidt ladet. Kan du få dem op på level 10, så før du går ind og level dem op? Jamen, de går ikke level op, når de træner i uh, endurance rummet. Okay. I fitness rummet eller fandt. fanden er ja, rigtigt, ja, ja så der, der, der har jeg har seriøst altså jeg, jeg, der var bare kvinder der skulle føde børn og så de børn skulle bare blive store og så blev de alle sammen placeret i, i et endurance rum og så nu skal de bare trænes op i endurance og så de, altså de er allerede level 6 nu de bliver level 7 i dag måske level 8 i aften og så altså to dage mere så er de level, så er de level 10 og så, og så ved jeg ikke hvad der skal ske bagefter men så bliver de i hvert fald det bedste de kan blive Nice. Så skal de op have strength perception det er og perception ja, det, det kan de også Men det er den eneste yeah. stat der betyder noget så tidligt Fordi der er ingen af de andre stats der ligesom Bliver ganget med mm. altså, der, Deres damage oh. er, ikke, øh, altså er, ikke, er ikke En modifikation Altså er ikke en samling af deres strength Og deres level um, Det er kun endurance der ligesom Jo mere jo højere deres endurance er når de leveler op Jo mere HP får de Og okay. deres, det betyder ret meget På 20 ja. level så kan de måske få 30 eller 40 Ekstra HP altså så det vil sige, når de her dudes de bliver level 10, så har de væsentligt mere HP, end de andre dudes, jeg har, når de bliver level 10. Ja, det er rigtigt. Og det, det modificeres åbenbart også med udstyr. Så det vil sige, at de skal jo alle sammen blive level, have level 10 endurance, og så skal de alle sammen have plus endurance gear på. <laughs> sådan at de kan få, altså, få virkelig meget HP. Hjælper ja. med gear, siger du? Ja, det gør det. Så Nå. det allerbedste vil være at kunne give dem sådan en uh, plus 7 endurance uh, dims på. Nå, okay. Jeg har spillet en smule Voodoo Vins remastered. Voodoo Vents. Det ved jeg ikke, hvad jeg har, men jeg har set, jeg har set igen set, der stream noget weird ah, shit. Det er sådan en klassisk platformtitel fra OG Xbox-dage. Oh. Ja, nu, nu ved jeg, hvad det er. Ja. Der kom sådan, sådan en remaster. Ja. Så det minder lidt om sådan en en, en rare platformer-egnart. Ja. Hvor man så skærer rundt og samle. Der er lidt sp Kazooie, eller? collectibles. Ja, ikke helt så meget, men det der her er, ja. Der er sådan lidt collectibles i banerne, og så er der sådan øh, Lidt basalt platforming, og så øh, også lidt, en lille smule puzzles, selvom det kan vildt svære samle nogle items op, ændre på tiden øh, pop på nogle ting. Yeah. <laughs> cool. yeah. Og så er der sådan lidt humoristisk, fordi du spiller sådan en voodoo-dukke, der skal finde sin redde sin master, og så har du sådan et finisher-move, du kan bygge op til, og det er egentlig, at du tutorerer dig selv på en eller anden måde, så alle finder af hvert dør. What? Er det? Det er det kaldt du humoristisk. Jamen, det er sådan lidt for du er god dørling, så hvis du lige bliver skåret over så det er altid jægerskåret. Det er de sjovere end sjov, oh, folk dør. Jesus. Lige præcis. Det er yeah. virkelig mægtigt. Yeah. Ja, det, er, det en lille smule mener, men det er virkelig mægtigt. Altså det er sikkert på en fed måde, det det, men det der, det der er Der er der er blandt nogle fyre der, blandt, der, blandt, der er, øh, altså det er jo sådan lidt cartooniladet, så altså, der er sådan nogle fyre der er sådan nogle to øh, hvad hedder de? Øh, Bertin Ja. Og så gælder som for dig til en il til dig selv og så løb hen til dem, og så skal luften. <laughs> og så den ene overlever som sådan et, altså har ansigt tilbage fra sådan en smadret metalklub fra den der stander, der så længere længer ned, og så skal du så tage noget benzin, fylde på sådan en damptruple, og så skal du køre hen over den. <laughs> Hvis ikke man har set grafikken til det her spil, så lyder det der mega voldsomt. Ja. Det er meget. Og og så det, sagde, ja. sagde også cartoony, of course, but ja, ja. sådan er det. Jeg er sikker ikke at det eller sådan noget, du spiller. Ja, det, det lyder lidt som post <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Det næste, han siger det, er, at om sådan er bare lidt sjovt, så kommer man ned, så tager man en kat hen over hovedet. <laughs> ja. Så skyder man den. Ja. Pisse på lille. Ja. <laughs> det her er sjovt. Jeg tænkte for eksempel, at Pokemon Go kunne vi måske snakke mere om i forhold til nyheder. I stedet for, at jeg behøver oh. at snakke om det hele nu. ja hvad er din uh, Pokémon Go. Jamen, I dag er det, hvad? Det er den 6. juli eller sådan Og nu er det vidste, ja. vi rimelig tæt på at være et helt år siden Pokemon Go udkom. Spørgsmålet oh, yeah. er så... Er det nu et rigtigt spil? Eller er det stadig walking simulator? Eller stadig. <laughs> <laughs> uh, det, er ikke, det er ikke walking simulator, vel? Ej, uh, jeg ved det sgu ikke. Det er ikke en Det er en walking-activator. Ja, det kan man kalde det. Måske. Ja, ja. Altså, jeg er ikke en, der synes, det er et dårligt spil. Altså, nu har jeg jo været på GameTest i en lille smule tid nu, og jeg er ret klar over, hvad den mest, ikke mest populære, men i hvert fald, hvad den mest højt rystede mening er på GameTest-redaktionen. Ja, ja. Det er, det er noget ja. lort. Ja. Og der vil jeg sige, det, det er ikke en, en både, jeg, jeg kan ret godt lide det. Mm. Øh, men jeg har også været gået død i det i 6 øh, måneders tid nu, øh, skal jeg så særlig om? og vender tilbage nu. Det, der så er sket, grund til, at der er lidt nyhedsrelevans i det, det er jo fordi, de har for to uger siden lanceret det her, der hedder RAID, det, det her det, det system, der hedder RAIDs. Øh, det vil sige, at øh, de lukkede alle gyms i Aarhus, eller i hele verden selvfølgelig, ikke bare i Aarhus. Øhm, og så efter et par dage så åbnede de den så først for høj level bruger og så faldt requirementet lige så stille hen over de næste par dage øhm, Og det betyder så at der på hver dag, ikke om natten, men hver dag sådan et sted mellem 8 og 8 på den anden side, så vil jeg sige 12 timer mm. Så spawner der sådan nogle æg øh, på, på, på for random gems rundt omkring i, hvor du nu er og bor og så efter to timer, så klækker de her gems, og så er der en Pokemon en baby Og det er så, de rangerer mellem level 1 til 4 i sværhedsgrad Og nu er jeg level 27 Og der kan man godt klare solo level 1 og 2 Hvis man ikke er en spade. Og fordi du får 6 Pokemoner mod den ene du slås mod Så det er rimelig, der er rimelig gode chancer på at klare den det vil 3 og 4 kan man ikke klare solo, eller i hvert fald ikke på mit level. Så, øh, så er det simpelthen muligheden for at samle sig nogle folk og gå ud, og så kan man tage de her raids. Og hver dag får du et gratis raid pass ved at swipe. Fordi mange af de her gems også alle gems har lavet om til et på samme tid. Og så kan du så swipe gem, og så får du en, øh, et raid pass. Du kan kun få et om dagen, og du kan ikke få et, hvis du allerede Ja, du går ud og får et raid pass, går ud og finder et gym du kan slås med Og så slås du med den Pokémon der, der, der er der Og så vinder du så random rewards bagefter Og det er øh, sandsynligheden for at få nogle af de egos Og en god ting stiger jo højere level øh, Raid bossen er ja. øh, Og når du bekæmper den raid boss, så har du mulighed for at fange den bagefter Så får du så, afhængig af øh, Hvem der ejer gymmet, altså Team Instinct, Mystic eller Valor mm. øh, Afhængig af, hvem der ejer jimmet, øh, så får du øh, bolde, du får flere hvis det er dit hold, der har jimmet øh, Og så har du sådan nogle Premium Balls, som kun fungerer der, og du har adgang til dine bær, så du kan øh, gøre det nemmere at fange med de bær du har. Og så øh, kan du, skal du så kaste de her Premium Balls på dem og have en chance for at fange dem. Det er faktisk... Jeg er faktisk ret fedt. Mm. Jeg har to omgange, tre omgange cyklet ud og fundet en gruppe af mennesker og nået at være med til at klare det Raid. Det alle mulige slags forskellige mennesker. Nogle er, er ved mere om systemet end andre og er aktive på Reddit, og nogen ved ingenting, og alle er bare samlet med det samme formål og, og spille spillet og bekæmpe den her raid og, og der er ikke nogen, der ser ned på nogen, og der er ikke nogen, der gør noget som helst negativt. Ikke nogen de steder, jeg har været. Det er alt sammen positivt, og nogen, der spørger, jeg vil godt lære noget, op, så snakker man bare. sådan. Det, det er rigtig fedt. Øhm, og det er også det er ret godt synes jeg øhm, ja. og det det, det, fik det, det, sig undskyld. det, det, det er undskyld det er helt sikkert det, det, det bedste Ved, ved Pokémon Go synes jeg At det der sociale aspekt i det ja. hvor man hvor man samles og man faktisk mødes ja. i virkeligheden derovre så, så gør kan gøre nogle ting sammen ja ja ja i starten hvor folk ligesom kom ud når der var en eller anden lidt til en Pokémon eller hvor det var ja, så samlet ja, der ja. så at ja, ja, folk der var så mange der spillede der det var helt nyt og sådan noget. Mm -hmm. ja. så det er fint at jeg ligesom Gør det her for at genskabe det lidt, selvom der er selvfølgelig er færre spillere, der var helt til starten. Man. Ja, altså der så er en hård kerne af spillere i Aarhus. Øh, der er nogle forskellige Facebook-grupper, man kan være medlem af på. Hvad kalder I altså? Æ ikke noget, tror jeg. Bare folk, der spiller på. Man. Det, det er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig vidt mellem hvilke slags mennesker, der er med i sådan en grupper. Altså. Mm. altså ikke fordi, der er, det er ikke for at sige, at der er forskel på nogen eller noget som helst. Det er bare, det er bare sjovt at se. Sådan, jeg deltager ikke særlig aktivt i diskussionstrådene inde på de her grupper. Øh, og det vil også være lidt at sælge nogen ud ikke? Men der er bare meget forskellige øh, indstillinger til Hvordan man spiller spillet Og meget, mange forskellige slags mennesker der spiller det og det er bare rigtig fedt at se øh, Et fællesskab omkring noget fordi det, altså, nu, Jeg vil ikke kategorisere mig selv som en gamer Fordi jeg synes sådan nogle labels er latterlige Men jeg spiller da væsentligt flere spil End, end mange andre gør mm. øh, og, og, øh, og der er også nogen der spiller meget flere spil End jeg gør Men, øh, men, men hvad hedder det for eksempel, Lasse. for eksempel Lasse og for eksempel dig og, Men øh, jeg tror bare, I er bedre det til at spille ja, altså. det er det. skal Det er det, kan jeg lide mig Er det Casual? Cool ja, ja, det ca ved jeg, ca er Casual, casual. <laughs> men, øh, men der er i hvert fald nogen Jeg er helt sikkert nogen, der aldrig nogensinde Eller der ikke har spillet så mange spil Så Som os andre der Så der er også måske også nogen, der aldrig nogensinde har spillet Pokémon Spil før det her, og så bliver fanget af det på den her måde ja. Og det synes jeg der er bare mega fedt Altså det er der ikke nogen grund til at sende det på På nogen måde, det er super så, så det er cool. Noget af det, som de så har adresseret med det her raid, det er, at du kan få de her. De har implementeret en form for Technical Moves, hvis I kan huske det fra Pokemon-spillene. Technical Moves, det er de her. Et, et moveset, du kan finde ud i verden, og så kan du bruge det på en Pokemon, der kan ah, lære det. Okay. Og så tvinger du den ligesom til at lære et angreb. Ja. Øh, den måde, de har gjort det på her, det er, at du kan øh, reroll enten et øh, fast-move, som er det, du bruger, når du bare taber løs på skærpen, mm -hmm. eller en charge-move, som er det, hvor du holder ind og så laver den stærke angreb. Så kan du re-roll dem, simpelthen. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er den optimale måde at gøre det på, fordi så hvis du har en Pokémon, der ikke har, nødvendigvis har det bedste moveset, men har det, det mellemste af de tre, ja, så, kan så, det så har okay. du potentiale til at okay. få det dårligste, eller risiko til at få det dårligste, ikke? Ja. Det, det ved jeg ikke, om jeg er, sådan, er cool, <laughs> øh, Men de adresserer i hvert fald noget, som, som fans på forskellige subreddits har, spurgt efter i de sidste halvår ja. Øhm, ja. fordi i starten af Pokémon Go's levetid, der var det meget den her jeg skal have alle Pokémon. Right? det er det, det handler om, hvor man vil gerne fange dem alle sammen og så hurtigt blev det til det her gym-systems battle-noget, hvor folk de bare forsøgte at få den stærkeste Pokémon, mm. den bedst mulige Pokémon med det bedst mulige moveset, og så kunne de bare break gyms ikke? og nu kan man så have en, en Pokémon med de bedste stats, med det dårligste moveset som du kan bruge tid på for, for, til at få det bedste moveset også mm. Okay. Okay. Men nu hvor der er de her raidbosser, så har jeg faktisk lyst til at, at investere tid i at gøre mine Pokémon bedre, så at jeg kan bekæmpe de her bosser sammen med andre. Ikke? Mm. Det, så, så, så der er noget PVE her, som, som i fællesskab gør det godt. Jeg vil bare ønske, at det ikke var det her TAP-system i kampsystemet. Yeah. Uh, det ved nærmest, altså det ved jeg ikke, jeg ville hellere have et turbaseret. Jeg ved ikke, hvorfor de har valgt det, det føles så counterintuitivt af Pokémon på en eller anden måde, at du sådan... I don't know men det føles så underligt, og der er stadigvæk type effektivness, altså strøm er stærkt over for, for vand, og, ja. og græs er svag over for ild og sådan nogle ting. men I don't know, det føles ikke sådan super. Jeg kunne godt tænke mig, at man i, i gruppekampe, at det ville være muligt, at jeg kunne med min Lapras fryse på mig. så den lige pludselig blev langsommere, eller at jeg kunne bruge min, min Muk til at poison modstander der på pukker sådan et to incremental mere og mere skade per tur, eller et eller andet godt tænk hvad der var de her ting det er det, det jeg synes der mangler til at gøre det til en rigtig sådan MMO ting for lige nu er det bare 10 mennesker der er samlet sammen og tabt skærmen så hurtigt som muligt der er ikke så meget det er også vigtigt hvad siger du det er også vigtigt men der er ikke så meget teamplay i det vel? der er okay. ikke så meget men, Nej, men det er også det har jeg godt tænkt over det er også lidt en... det er måske bare ikke den slags mennesker det kater til noget Nej. Jeg tror, jeg tror, der er flere der, der gerne vil have den måde du gerne vil have det, hvor det er sådan lidt mere rollespil. En yeah. en øh, bare stort tryk på en skærm, fordi det er jo det, pokémon er kendt for, ikke? Yeah, det er turbaseret. Øh. Også kortene, det er jo også sådan. Nu spiller jeg det her kort, ikke? Uh, du ved? Nu, nu skal kavne med det her kort, Uh, yeah, yeah. du ved ikke? Hundrede, <laughs> og selv pokémon stadium var også meget sådan. Ja. Yeah. Med moves du skulle bruge, ikke? Ja. Yeah. Så sag jeg er bare sådan lidt. Men omvendt, så er vi tilbage til den point, der jeg havde før. Jeg er ikke sikker på, at den brede vifte af mennesker, der spiller det her spil, at det vil være opnået på samme måde. Det, kan, det er jo selvfølgelig umuligt at sige, men yeah. hvis, hvis combat systemet var mere kompliceret end det. Ja, yeah. det kan godt være. Det men det, ved jeg, det kan godt være fedt, at man, at man kunne være underdogs, at man kunne mødes fire og bekæmpe et level 4 gym, hvis man var god til spillet og med, med gode spiller så skal det være sådan man skal vide øh. hvilke typer man skal bruge og man skal kunne sådan ligesom øh, okay nu hypnotiserer jeg ham med den her okay fint så bruger jeg det her angreb hvis man kunne det ja. så ville ja. man kunne klare en svær boss og være færre mennesker til at gøre det vi var fire der mødtes til at slås med en venusaur et sted fuldstændig umuligt selvom vi alle sammen brugte ja. ild pokémon fuldstændig umuligt ja. at gøre og vi og vi, dørgede, og <laughs> ja. vi havde ikke der også en, der er en tre minutters timer på at klare den du klare det på tre minutter det kunne, vi, det kunne vi ikke nå Altså vi fik den ned på sådan en, en dit liv På en god omgang Og så havde vi næsten ikke flere Pokémon tilbage øhm, Men så, ja Og det, det system de har valgt der Det virker også underligt Så har de valgt timer ikke? Og hvis du så mister dine seks Pokémon Så ryger det ud Men så kan du bare hoppe ind igen med seks nye Okay Så derfor har de, valgt, og der, der har de så valgt den her 3 timers timer som begrænsningen I stedet for så kunne de måske have valgt At begrænsningen var de seks Pokémon man havde Yep. Fordi så kunne kampen jo foregå i uendelighed Indtil der var nogen der vandt eller tabte ikke? Hm? Yep. Men der har de valgt timer i stedet for Jeg ved ikke om det er sådan en server side ting Fordi så ved de at de ikke putter så meget strain på deres servers Eller et eller andet Så er det, er det et rigtigt spil Det ved jeg ikke Det er tættere på Der er flere elementer i det Det er ikke bare en gå rundt og samle Pokémon og være heldig Der er også noget, noget, noget andet i det nu ikke? Du, du kan få nogle rewards der Der også hjælper dig med at fylde Pokédexet Som jo er dit endgame mål og du har også nu har også mulighed for at fange en Snorlax med, altså Du kan gå hen et sted, hvor du ved den er i et gym, ikke? Og du kan gå hen og mødes med nogle folk, og så faktisk slås med den Og så have en potentiel chance for at fange den Modsat mig, der har spillet i et år Casually, og aldrig nogensinde overhovedet Jeg har ikke engang set en Snorlax på min radar vel <laughs> well, det har jeg ikke Nej ja. Så, jeg fangede en Aerodactyl den anden dag Som jeg så på min radar, og fangede den Det var mm. første gang jeg har gjort det. Er, Men, er det er det en Jill Pokemon? Ja Okay, det er en af de øh, rigtig sjældne Men det sted hvor der er et fuldstændig gratis spil, ja, yeah. det er på GOG. De, uh, de ulover eller ikke ulover. Man kan bare gå ind og købe det. Så at sige gratis uh, Shadow Warrior, original. Vent, man har og købt. Original? Ja, købt det. Og så det koster 0, men du skal ja. købe det. Okay. Ja, fordi så får du det penge indtugen. Ja, ja Det er ikke, helt, helt originalt der. Ja. Ved... ja. 97 står der her i. Yes. det er så meget fint. Jeg ved ikke engang hvad det er. Det er sådan et øh er et af de spil, der med den her Build Engine, som er uh, Duke 3Ds spilmotor. Okay. Uh, det minder også meget om. Jeg ved ja. godt, finde, at Duke NuKM 3D er. Det har du hørt om. Det har Man okay. kan give penge til stripper. Det kan man. Ja. Yeah. Så bare forestiller dig Shadow Warrior, hvor man spiller som en stereotypisk japansk uh, ninja. Ja. Åh, yeah. oh, det er det der spil, som der lige er udkommet uh, en cykel yeah, yeah, yeah, til. præcis, det, ja. Det, det er et spil med sværd, men også med guns. Lige præcis. Ja. Ah, det var der så jeg gør Super blodigt. Superblået Ja, ja det så er det, er Og så, så er det bare uh, One-liners Og så alle de der Kan være eksplosioner Så det lyder også som Duke Nukem ja, Det er jo Det er bare en Blivet klog, ja. Det er det bare med andre baner også, Og så lidt mere Hong Kong tema Okay ja, Cool Det er meget fedt Ja det er fedt Så er det er det gamle spil Der gratis Ja man. Er der nogen af jer, der har spillet Blood egentlig ja, ja Ja det er også Ja Det er også, det er også uh, Men kloger. det er fandme svært Ja fandt. Det, er, det er svært ja, ja Men det var vildt fedt Koffie, ja. de var fedt. Igen. Jeg er at Forestil dig lidt med, du vil nu med horror tema, og så yes. laver du det så, så, så sjov med, og, og banerne er op for referencer til horrorfilm. Ja. B banerne er bygget op for hvad? Med referencer til horrorfilm. Altså for oh, eksempel, at okay. der er et, der er Undskabens Hotel, for eksempel. Okay, det lyder meget sjovt sådan en ting. Ja, ja, ja. Så sådan noget intersektuelt pis. Det lyder virkelig meget sjovt. Ja. ja. Det er godt. Ja, og ja. så... Men det er ekstra buggy, <laughs> så... kan jeg huske. Var det det? Ja, okay. der okay. var demo bare der en crash bug i en af banerne Årh oh, Men noget mere gratis, end du lige hører oh. videre til din kommentar om blot Det er, Nej, der kommer ikke ekstra, ekstra bane til Battlegrounds Ja ja ja Der var bare den her enkelte ø, men nu kommer der også oh. en, øh, en ørken åbenbart de, Og de Og øh, de snakker også om at implementere et zombie map Mode, oh. eller ikke et zombie map, måske bare et zombie mode et ja. zombie game mode, noget Okay øh, det, var, det var en af de øh, sådan lidt slipper ting til E3, de, øh, de udgiver eksklusivt til Xbox One også, eller han, jeg ved ikke, hvorfor man siger, fordi PlayerUnknown, det er ham, jo, men han jo. Men altså, det er jo ikke ham, der laver det selv, han har et hold, ja. right, altså, right. men det er i hvert fald det store stjerneskud lige nu, Battlegrounds. Ja, alle, ja, alle. alle snakker om det. Alle spiller det. Ja, undtagen også. Ja. Spiller du det, Lasse? Nej. Nej. <laughs> det er virkelig, virkelig, virkelig et spil, jeg er mægtig gerne vil spille. Jeg er sindssygt fan jeg kan bare, altså, yeah. Jeg kan bare se på folk, der streamer det, og jeg kan bare mærke intensiteten i, uh, yeah. Yeah. i hvad hedder det... Og um, stemmer. I hvad? Skilvende stemmer? Nej, men <laughs> mere i det, med, du ved, når du dør, så så kampen bare over for dig. Ja, yeah. altså, og man og kan jo jo mere hurtigere. Ja, og det... Ah, fuck, man. Jeg er vild fan. Jeg vil virkelig gerne spille det, jeg, jeg er bare så meget i tvivl på, om min computer kan køre det. Yeah. Øhm, så hvis prøver vi kunne spille det sammen, så det kunne jeg bare. varet griner. Jamen, jeg tror bare ikke, min computer kan. Og jeg Nej. vil bare ikke lige dumpe 30 euro på noget, jeg ikke, øh, jeg ikke tror jeg kan køre. Og det, det er vist også tiltrængt, at det får et nyt map, for det er jo det samme med det er map to. Altså Det er map 2. Map 2 det, ja. det er map det 2. Er det er nok meget tiltrængt, at der kommer et nyt map, for ellers folk begynder at vide. Altså, sponsen af våben er jo random, går fra. Men, øh, men husene er jo altid det samme, byerne er altid det samme. Ja. Og mappet er jo også altid anderledes, fordi det må være forskellige zoner, der bliver... Ja, for en del, man er i ind på og sådan noget. Ja. ja, præcis. Men der er også en anden nyhed, derfra. Det er, det er ham, udvikleren Mr. Player unknown himself. Han har snakket om, at øh, om, han regner med om 6-7 måneder, at ja. vi spiller kommet ud af Early Access. Ud af Early Access? Betyder ja. det så, at det går i beta? Det må jo være release, men det er jo så det er, vel... altså, det er i Early Access. Ja. Jeg går ud fra, at de stadig... Nå, jamen, det stadig kommer beta, til at arbejde videre med det. Ja, det er et af de her uendeligheds... Efter det udkommet, ja. men øhm... Hvad ja. er eller, ja. ja, okay. ja. eller Minecraft. Eller Minecraft. Nej, alle Minecraft. Ja, eller Minecraft. Minecraft, det ved jeg ikke. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> men der, han har så altså samtidig også en... Hvad kalder man det? En... En rus, men en defense af de her andre titler, som han øh, jo havde arbejdet med et mod til, som var Arma. Nej, ikke Arma, DC mm. og... Øh, H1C1, som har været i Øle Access i 100 år næsten. Ja. Som lige tæller efter, så nej no. <coughs> ja, ja. Cirka, jeg kan godt runde op til 100, og det føles som Og det er de modsætning til, til dem selv, som arbejder med sådan en Unreal Engine Som der bliver såret sørget for ja. af, Hvad hedder de egentlig, de hedder Epic Epic, ja. Så Så de andre, de arbejder med sådan en in in-house engine, som også bliver bygget op samtidig med Så det er derfor, at det, det ligesom er ekstra meget godt for dem Og det okay, så er, Så, det, så bygger for. på Unreal Engine? Ja Så kan det være, det derfor, at det får lidt mere praise altså, Ja, yeah. det kan være. Bundlinjen er, at det fungerer en del bedre end... Ja, ja, det er sikkert. Fordi hvis man skal bygge alt det der fysik op selv, og ikke, og... Banestor... Jeg har faktisk mange af de der Twitch fails der, ikke? På YouTube, yeah. hvor de spiller spillet, og nu er det der fysik i de spillet er bare sådan helt håbløst. Hvad for netop du tænker du på? Ja, begge to, faktisk. Altså både, både i DC og H1C? Ja. Yeah. Okay. Også, også i PlayerUnknown's Battleground, ja. Yeah. Så, ja, det er det specielt ja. bilerne, der er helt wacky? Ja, i ikke. Fald, Når de steder ind den så flyver de bare... Ja, eller står helt stille. Også det. <laughs> Superunderligt. Ja. Ja, ja. Det er virkelig noget, jeg, jeg synes, det, det er et spændende kulturelt fænomen inden for... for uh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det en kultur, om det er bare sådan en hardcore gamer-kultur, eller hvad ja, fandt det er. Streamer-kulturen? Ja, streamer-kulturen. Ja, 100% god ja. er god på Der ja. Inden for streamer-kulturen, så er det bare det, er bare det hippeste af det hippe. Ja, det er rigtig... Okay. Ja. ja... Og jeg, jeg, altså, uden selv at have spillet det, så er det svært at definere, hvad det er, det gør rigtigt... Øh, øh, hvad hedder det... Øh, I forhold til de andre spil... Så hvis nogen, der, der er nogen derude, der... Lytter med, og der... Kan, kan fortælle os det, så skal de være velkommen til at skrive til os på mailen... Ja... GameTest... Game oh. Så kan vi få, måske få at vide, hvorfor... Det er, at øh, og os, at PlayerUnknown's okay. Battleground, hvad er det gået rigtigt? Og, hvis ikke, og, hvis man ikke, øh, og derudover, så kan jeg tilføje, at hvis man øh, er interesseret i det og er interesseret i at vide mere om det, så har Freja lavet en, en rigtig, rigtig god anmeldelse af det, på vores så man kan finde på vores YouTube-kanal, der det er youtube.com-game-test-danmark. Right. Jeg tror, der er to uger gammel, tre uger gammel, og sådan noget. så man kan også bare søge øh, GameTest Danmark og PlayerUnknown's Battleground, eller bare Battlegrounds, så finder yeah. man Der, der, der skudde hun altså lige to ud i to afsnit først Mass Effect der, som jo også var en skidegod så hun lavede der og så bagefter player når hun spiller gerne skidegod anmeldelse begge mm. to men og nu kan vi og... snakke om sådan noget uh, online yeah. streamer kultur der ligesom fokuserer sig på nogle ting ja, men... så kan vi også snakke om uh, Five Nights at Freddy's ah. han har lige yep. hvis ikke altså meget fejl så har han lige først sagt at han laver et nyt spil og så sagt at det, han ikke laver det eller hvad er det han, han, sagde, han, han bekræftede arbejde på the next installment of it men det var i og med at han sagde at han stoppede med det. Ja, ja, så det betyder, at han laver et nyt spil, men det kommer ikke til at være Five Nights at Freddy, right? Øh, det bliver i hvert fald ikke et hovedtil. Men okay. han, altså, han, altså, han sagde, at han vil ikke arbejde videre med det næste installment af, Nej. Nej. af titlen. Så det vil sige, at han har arbejdet på sekseren, men det stopper man med nu. Og så siger han så, at han vil gerne arbejde på, øh, på andre sides spil til. Nå. I serien her. For eksempel et, hvor man skulle lave et eller andet uh, Pizza Tycoon, eller sådan noget eller andet, uh, Okay. <laughs> I den her. Sure. Pizza Og hvis man ikke vil det er de her horror-spil, right? Det er de her sidder og kigger på monitor-cams. Yeah. Monitor yeah. yeah. I'm yeah. not intrigued at all. Jeg Spillede faktisk nogle af dem her i weekenden, må jeg tilstå. Uh, jo det? Jamen, jeg har, jeg har to nevøer, der er rigtig glade for. Five Nights at Freddy's. Uh. På en 10 og 6. Jeg skulle sige, what? Så du har spillet Five Nights at Freddy's med en 6-årig? Ja, faktisk. Er du okay? Er der noget galt med dig? Altså, det er ham, der spillede det på sin iPad, og så sad jeg med. Kan man spille det på iPad? Ja, det kom til at Okay, er det ikke et horrorspil? Jo. Jo. Var dine nervøse forældre okay med det? Ja, ja. ved sikkert ikke, hvad det er. Hvad siger du? Det ved sikkert ikke engang, hvad det er. Og forældrene? Du ikke. Nej. det er Men det var meget sjovt. Okay. Så Hvad jeg lige du? <laughs> jeg er fascineret af det Altså det er ikke sådan noget jeg selv har kastet mig så meget ud i Nej For det første så er jeg ikke sådan normalt vis Helt vildt stærk til sådan nogle spil. Jeg bliver let skræmt tror jeg ja. øhm, Og så synes jeg også bare det virkede lidt for simple Altså man så kigger rundt og sådan, ja, det, det er jeg, de super simpel. Da, Vi spillede et eller andre og andre sammen Og jeg havde sådan lidt svært ved nu at lure sådan, Hvad var det egentlig taktikken i det var Fordi man kunne sådan se Nu kommer der nogen Så kunne man gå ind og lukke døren det forstod jeg godt. Jeg det tror det var et yeah. der, det var sådan? Yes, yes. Jeg er ikke sikker på, kommer der en her, skal lukdøren, for virkelig han lukker hele tiden. men det hvorfor var, kan ikke døren lukket hele tiden? bruger strøm eller sådan noget. Den, den, den anden var så noget med at der var sådan ja. flere indgange, hvor du kunne lyse ned ad en hallway, og der kunne du så se en komme. Men jeg var ikke helt med på altså jeg spurgte ham sådan lidt flere gange, sådan, stopper du ham, når du lyser på dem, når de kommer der Eller er det bare fordi de går så langsomt derned, at du bliver så meget bekymret om det. Altså nu nu okay, jeg ned i her, men han kommer først om to minutter, for lidt. Han går langsomt, eller og så kan man låse døren eller hvad? Når man... Ja, der kunne du ikke låse døren, så jeg forstod ikke helt, der kunne du tage en maske på i stedet for, at de ikke vidste, at du var et menneske eller et eller andet. Ja. Yeah. Så det er sådan lidt... Øh... Men, det, men det der, det, der står spændende yeah. ved det, det er, at han udvikleren også, også fletter sådan lidt større øh, narrativ sammen i det, eller sådan en større, hvad kalder man det? Der er jo mere lore, han fletter sammen i okay. forbindelse okay. med det. Jo flere spil han udgiver, eller hvad? Ja. Sådan. Hvem er det, der er den rigtige morder, og hvad der, hvad der rigtig sket, og sådan Yeah. Det leger han lidt med, men nu er det også lidt retcon sammen, så vi jeg kan forstå. Det synes jeg er lidt spændende. Okay. Cool. Ja. Yeah. Jamen det kan vi sige, når, når, når... Ja, senere, så kan vi jo mødes og spille dem. Ja. Yeah. <laughs> og streame dem, hvis det er Det være. kunne være, at der var noget til Halloween special eller anden gang. Yeah. Men det ved man aldrig, om der sker ske. Five Nights Escape Test. <laughs> <laughs> <laughs> så første er der er produktion og sindes, det er, der forskel der bare ingenting ja. Nej det, det er meget stenet overgang ja. Så det er det bare en rullegreds bare... <laughs> What now? Hvad What, så? What now? Inter smed os ud Ja Har I haft, nu var jeg ikke sidste gang, men havde I en nyhed om de her Modtools, de her i blevet Flået væk Ja, øh, jeg synes, vi snakkede lidt om, ja At de var Det blev banned Ja, det var det lige præcis, men der er sgu ja. lidt nyt i sagen fordi både Rockstar har lagt pres på take 2 og Fans har gjort Så nu øh, må de gerne komme alligevel Som de lagt ah. op igen Men de har også fået et kæmpe backlash Rockstar Ja, ja, ja. Øh, GTA V har faldet i, i reviews på Steam Fra overly positive til mixed Nu, jeg ved ikke hvad de er på nu <laughs> Nej, på <Steam>. okay <laughs> oh, shit. Fordi folk har været så gale over at modsene de bliver, de bliver Fordi modsene er også sjove, ikke? Alle de her ting med Du kan være Spiderman eller... Hulk, eller Superman, eller alle de her mods, som, som leger med fysikken i GTA 5 som er super sjove på, på, på single, i single player, de er jo så blevet bandet, og ja. de er jo så, som du så selv sagde, de blev så. så truppet den tilbage, så, de kan så Open 4 fungerer igen, udelukkende single player. Men det der så er, vi ikke får, alligevel, det er jo oprindeligt, der havde de jo lavet det her mod tools, blandt andet, til at de skulle kunne implementere Liberty City fra GTA 4 spillet. Yeah. og det er i derfor i hvert Open 4, Yeah. Øh, men den del kommer de så ikke til at arbejde videre med. Nå. No. Har de simpelthen har de fået en uh, yeah. copyright infringement ting Ja, det er præcis. Hedder. Damn. Yeah. Så måtte kommer tilbage igen. fokuseret på at lave single indhold til folk derude. Øh, men den der overførsel, af det er det kommer så ikke til at ske. Ja. Forestil dig, hvis det sker med dem, der laver Oblivion i Skyrim. Ja. Lave hele Oblivion. <coughs> det er tit faren med dem, der der ligesom laver de der... Fanprojekter ikke? Men ja, ja. nu har vi lige landet der det her Metroid-spil færdigt, så kommer Nintendo lige... ja. <puff> det var også der af flytter. Det er, der, er sådan der er noget af det der Pokémon-spil. Ja. Der var på nylig enkelt. Oh, ja, er, er, er det der... Hvad det, der hed? The okay. Nej, det hed ikke. Really. Uh, okay, det er det rigtige. Ja. Yeah. Admiral, Admiral... Admiral... Akbar. Pokémon Admiral Akbar. <laughs> It's It's <a> <laughs> Akbar. It's a trap! Akbar. It's a trap! Er der nu er der fan af Total War-serien? Uh, nej. Nej. Nej, nej, nej. <laughs> det var ærgerligt. <laughs> Udvikleren Creative Assembly har, har, har snakket om, at de, de vil lave en ny spin-off-serie til dem. Uh -huh. det er sådan de har lavet lavet en blanding af historiske spil, og så også de her Total War Warhammer. Uh -huh. Og så siger de så nu, at de vil lave en uh, Total War Saga spin-off-serie. Uh -huh. Som så har fokus, fokus på historiske uh, titler og begivenheder. Og så lyder det, er, det til... Hvor du siger Altså bliver det så skandinaviske historieting, eller er det sådan hele verdenshistorien? det er hele verdenshistorien, det de okay. kan det Men det, det lyder lidt sjovt, fordi de siger ikke, at det bliver sådan mindre titler. Øh, men det lyder til at fokus fokusere bliver mindre, for det bliver sådan mere fokus på sådan et enkelt område. Okay. Eller et enkelt land, eller sådan noget. Så okay. der kan jo flere fraktioner i dem, men det er ligesom ikke hele Europa, for eksempel. Eller? Nej, det er de her okay. sådan RCS-agtige spil, ikke? Det er det her, der blander sådan strategisk OVO og så de her RTS-kampe, og okay. så dykker ja. altså, du og videre. Så Civilization og Warcraft? Når du tænker på de to ting som samlet, eller yeah. er Ja, lidt, det, det kan, kan du også sige. Ja, det, det kan man overhovedet bare ikke se. Ja. Jeg, jeg, jeg kan fortælle at Christian han var bare sød af mig der. <laughs> altså hvis nu <du laughs> spille Civilization, ikke? Og så var var konflikt i det, så gik du ind i en warcraft banen Okay, det var Stavien. Ja. Så er lidt uh, Lid, der hernede. Cool og Og det er jeg ikke så stor fan af. Eller, jeg ved ikke, om jeg er ikke er stor fan af. Jeg har i hvert fald aldrig brugt tid på det. Nej. Okay de Jo. Jamen det tror jeg gerne. Ja. Men der er aldrig tid nok i døgnet. Til alle de spil man gerne vil spille. Nu kunne jeg også rundt udenfor for hele tiden og kaster nogle pokeballs. Haha, balls. Så... <laughs> Til mit forsvar gør det ikke hele tiden. Gør det ikke Du ser jo bare din, en... din familie og går bare ud og <laughs> kaste pokeballs. <laughs> Ej, jeg vil sige. Øh... Jeg, jeg var jo så heldig at have 6 måneder sparsel. de 6 måneder lå før Pokemon Go udkom. Hvis de 6 måneder havde lykket, altså, da på Go udkom, så havde det været super fedt. Der var, jeg var ude og gå sådan nogle lange ture med bare, og oh, yeah. Der kunne det have været super ja. fedt at have på Go med. Ja. Men noget andet, jeg, jeg, jeg vil uh, fremhæve nu, det er godt nok, jeg, jeg kan sige to ting, right? for det første så er der, at vi tættere og tættere, tættere på en ny Hearthstone expansion. Øhm, så godt man kan forvente en, uh, en mm. announcement snart, inden for den næste måneds tid. Mm. Øhm, Rygterne går på, at det skal være Lich King, der bliver den næste expansion, og som regel så er rygterne rimelig meget on point. Den her gang, der er ikke rigtig sådan en dude, der er kommet ud med sådan en, en, en, en større begrundelse og sagt noget, som, som det ofte er. Men for eksempel den der lige har været Journey to Un'Goro, den var blevet spekuleret, at det var det, der vil komme. Er ja, det er der med dinosaurersønden, ikke? Hvad siger du? Det er der med dinosaurersønden, ikke? Ja, præcis. Ja. Hvordan kommer man til de rygter? Jamen, det ved man ikke rigtigt, så... Nej grund til, at jeg siger det på den måde, jeg siger det, det er, fordi der nogle gange er nogen, der laver et lang reddit-post, eller en YouTube-video, yeah, yeah. der ligesom forklarer, hvorfor de tror, at det her, det her, det her, bliver så det her, ikke? Yes. Det ligger også noget i, hvordan Blizzard lægger nogle promotional billeder ud, og nogle gange så er der hints i det, og så er nogle gange overfortolker man, og andre gange så fortolker man rigtigt, ikke? Ja. Øhm, og det kan også være sådan noget logisk i, at vi har haft, altså nu er jeg ikke særlig stor i... Øh, World of Warcraft-mytologi-ting, øh, men vi har haft Naxxramas og Blackrock Mountain med Ragnaros, hvor øh, Ragnaros er en del af det raid i øh, WoW, og Kelto Sardar er en del af Naxxramas-raided og whatever. Ikke? Og ja. der er sådan nogle tematikker, de har været igennem en del af de store, så nu er der nogen, der bare tænker, at det kan være, at det bliver Lich King der er den næste. Og der er også noget med nogle tematikker i forhold til de figurer, vi ser i mange kortene sådan Bronzebeard-brødrene, for eksempel Magni og Brand, øh, at det kan være, at den tredje bror op kommer frem, og han er en del af det her Ledge King. Han er sikkert også del af mange andre ting, hvad skal jeg sige. Men i hvert fald, det er det spekulationerne går på. Okay. Øhm, og som sådan en warm up, I don't know, et eller andet, så har de i hvert fald lige nu, i skrivende stund, fra nu af, eller fra i går af i virkeligheden, og så de næste to uger, så alle quests i Hearthstone giver dobbelt guld. Oh my god. Og det er super smart i forhold til at kunne træne tjene guld op til den næste expansion. Så hvis man har intention om at skulle spille den næste expansion, og man har været, gået lidt død i Un'Goro, så er det lige nu et godt tidspunkt lige at springe tilbage ind, og lige bruge de næste to uger på at forsøge at grind nogle quests ud. Fordi dobbelt guld er ikke noget at kæmpe sig af, altså. jeg, plejer at, jeg plejer at gå ind til en quest til en ny expansion med sådan to, 2000, omkring 2.000 guld, så nu har jeg muligheden for at gå op til 3.000 Og i den forbindelse, så har de også fået nogle uger siden... Øh, afslører noget, eller opdaterer deres kortåbnings øhm, mekanik, I guess, you could say. Der er ikke nogen af jer, der spiller noget. Nej. Okay, okay så det prøv, at, prøv bare lige at komme hurtigt igen det her. Uh, så har de opdateret deres uh, kortåbningsmekanik. det vil sige, at nu, nu er du garanteret en Legendary oh. i den nye, og Legendary er den bedste minion, eller den stærkeste minion, den mest sjældne minion i hvert fald. Og du er garanteret en Legendary i de første 10 pakker, du åbner i en ny ja. expansion ja. så jeg kan lige så godt få det sidste, jeg vil sige ved vejen. Så lige nu okay. der er der også øh, en, en sådan anderledes e-sports turnering, altså du jeg, jeg er vild med e-sport, hele konceptet øh, men så er jeg jo lidt indrømme, at det eneste to jeg egentlig følger med i, det er League of Legends og CSGO Go nogle gange og nogle gange har Hardstone, så er det tre. der 3 jeg følger mig med. Øh, jeg vil godt se mere Starcraft jeg tror ikke, jeg har tålet til <laughs> det er for langsomt. Jeg ja. ikke, skal jeg sætte mig ind i det også det er, ikke. Nå, okay, okay. det er så lidt altså jeg kan godt ja. lide StarCraft ja. Men, og man jeg altså en del af det øh, kritik som Riot Games har fået over for deres e-sports management det er at der ikke rigtig er nok internationale turneringer for jo mere Riot Games har overtaget øh, det professionelle League of Legends spil jo færre sådan nogle internationale Konkurrencer har der været sådan med Dreamhack eller Intel Extreme Masters eller okay. Gamescom og sådan der er, Den slags turneringer er der ikke rigtig længere, for nu er det bare sådan større ligaer Hvilket også er spændende og øh, er mere konstant Men det betyder også, at, at, øh, at der ikke er så meget international kamp mellem regionerne mm. Udover verdensmesterskabet og så en øh, ja, udover verdensmesterskabet basically. Der er også nogle andre, mindre turneringer spredt ud over hele året Men lige nu har de så lanceret noget i år, der hedder Rift Rivals som er, øh, ja, det er en større underlig sådan midt-i-sæsonen turnering, hvor de forskellige regioner får lov til at spille med hinanden. Så lige nu spiller, spiller EU mod Nordamerika, og øh, i dag starter øh, Korea og Kina og øh, Sydøst-Asien øh, deres turnering også. Så der var en masse internationale øh, kampe med folk, der får lov til at spille mod hinanden, som ikke normalt spiller mod hinanden, det er super spændende at se. Nogle af danskerne, fx på de internationale hold over i USA, tilbage i Europa og spille mod nogle af danskerne på de europæiske hold. Nå, men øhm. shuffler de for den masse, eller det er altså det stadig Det er ikke det er stadig på holdene, men ja, okay. var, der var bare en del danskere i USA, for some reason. <laughs> the US. Man Manis. <laughs> yeah, monies. Ja, Manis præcis. Yeah. Øh, og muligheden for at spille på nogle hold, der vinder, tror jeg også. <laughs> også yeah. så, så i går, der... Øh... Fand der i går efters. Det så jeg i går aftes Det var super sjovt øh, Der klapsede Den ene dansker Den anden dansker Åh <laughs> oh. Jeg tror jo Cloud9 De slog Fnatic I går aftes Så vidt jeg husker Okay øh, Og de ikke, ikke bare slog dem De gjorde dem Fuldstændig Det var Den danske spiller Han hedder Jensen Jensen Går han hans ingame navn Der slog uh, Caps Som så hedder Kasper. Oh, for... Midt i en kamp De to er danske mm. oh, Ja, ja. Dansk og en dansker violence, det går ikke. Yeah. Det går aldrig godt. Øh, det er cool. kult. Jeg kan også godt lide at følge med i League. Der er ret mange danskere, der spiller med. Der er selvfølgelig også helt danske hold i CSGO. Så det er også en grund til at følge med i den. Men ja, det er meget spændende at se. Og det, jeg ved ikke, om, de, om det er sådan noget til, de bare prøver for at se, om de vil have lyst til at gøre det hvert år, eller hvad det er. Men det er i hvert fald fedt, at, de, at der bliver noget internationalt kamp, sådan at man ikke altid skal se de samme hold spil mod hinanden og der bliver et shuffle på hvordan formatet er det hele bliver lidt anderledes for ellers så bliver det altså meget det samme sådan to gange 10 uger hvor de samme 10 hold spiller mod hinanden og så er der playoffs bagefter og så finder man ud af hvem der vinder og så dem der vinder går videre til den her anden turnering og det har været det samme de sidste 4 år og så er det ret meget lidt afveksling og lidt anderledes ja yeah, det synes jeg var godt det er godt forstå. så hvis man er interesseret i det så er det øh, i gang i skrivende stund turnæringer er i gang. Okay. Det var ligesom den der Awesome Games, der Quick kører faktisk lige i det der øjeblik. Det gør det oh, også. Yeah. Jeg, så noget yes. igang, så jeg så noget i går. Jeg ja, yeah. dem elsker det. Det er, det, det, ja, det er, sjovt. Det er simpelthen en... en, en, en, en altså, det er som at kigge gennem nøglehullet til en, en eller anden super nørdet, man aldrig nogensinde får adgang til, hvis ikke man havde den mulighed for at kigge. <laughs> yeah, ja. Ja. Det, det er bare nogen, der... De er bare så gode til... Så obskur spil, som ingen anden gider at være gode til. Hm. Ja. Simpelthen så fedt. Det er Super fedt. Jeg kan stadig huske, da jeg så ham, der... Jeg tror, jeg så live ham, der gennemførte Skyrim på sådan en hel time eller sådan noget. Det er bare sådan noget med at stå ude foran et hus og hop, hop, hop, hop, hop, og så kommer... ...wopper man ind gennem væggen, og bam, så er du derinde, og så springer du <laughs> og over en fem eller syv quest eller sådan et eller andet. Ja. Jesus. Okay. Cool. Ej, altså, ham... det, det er fedt, at de bare kan, de gør spillet på den måde, ikke? Ja, på, på, det, den, den, på den fede eller... måde, at de bare er uden at det alt fysik, og de, kan, alle de der altid random RNG moments der, og sådan noget, og Det er så fedt, er, både dem der ja. kan finde ud af at og og simpelt og ødelægge i som du selv sagde, altså, ødelægge spillet, ja. og så også dem der kan der simpelthen dem, den der med med på 120 stjerner i Super Mario 64, og jeg kan ikke huske om high er sådan under en time eller hvad den er på. Crazy, ja. så skal man bare være så god til det spil Sæt, så skal jeg styre på det Fuldstændig Ja Super imponeret Hvis ja. du skulle speed speedrun det spil, Nikolaj, hvad skulle du så være? Horizon Horizon! Jamen det, jamen, det ville jeg faktisk næsten være, være tilbøjelig til at sige ja, Det tror jeg bare ikke er særlig godt at speedrun Ligevelig hvad du gør, så vil det nok tage en... Ja. Du må, tror du, på du kan C++ det måske på en eller anden måde? Ja. Altså, jamen det ved jeg ikke, om jeg ville kunne det skal mere være så skal man så tænke på det spil, man har spillet mest, ikke? Øh. Ja. League of Legends. <laughs> Hvordan kan man hurtigt op til den der... First to Grandmaster. Uh, first Grandmaster. First. No. Det ved jeg sgu ikke. Hvad vil... Hvad vil jeg vil ja, det var også lige... Det var lige uh... Marathon. Jamen, det, det ville være sådan noget, eller, Au, ja. eller, eller det første skate spil eller... Yeah. Ja. Sådan noget. Sådan noget, tror jeg. Ja. Jeg tror også, for 10 år siden... Så er Tony Hawk Pro Skater 3 Pro Skater 3? Det tror jeg, jeg vil være... Det ville jeg... Det var ret godt. til Ja yeah. Det er eller... Eller Thorne Hvad vil jeg <laughs> Hvorfor skal jeg nu svare på sådan noget? Hvorfor skal jeg svare på det? Så skal du sgu da også! Oh. Og lige så svar svare og læse også på det! Ja, ja, ja! Du skal skrive have widt eller sådan anden så Det er... er det? Ja, det er sådan er det? rimelig... Half-Widt måske? Ja! Yeah. Det er sådan rimelig etableret speedrunner spil Ja! Yeah. Er det det? Ja! Ja! Okay! Så skal man bare lære bonnyjump, og så... Okay. Cool, yes. Så tror jeg tror folk er nemt, du lærer os. Altså, det gælder op om at lære banerne, Ja. det, ved, jo, kan hvor, det er ikke, af man mange tingene, men... men... Ja, jo, jo, jo. Det skal selvfølgelig også kunne eksekvere lidt, mere. jeg tror, der er sådan lidt, lidt mindre fokus på Perfekt eksekvering af, af nogle svære ting, og så altså, er det mere ja, ja. sådan... Uh, lære banerne, så måske lige nogen enkelt hop, man lige skal have. Og så vide, hvordan du ja. hvor skal kæmpe kampen og hvornår du skal løbe fra den, måske. Jeg find, jeg måske det er også det, ja. Ja. Så man løber på fleste. Men... Ja. Ja hvad er det i Half Half-Life 1, der får du ikke det der suit, der gør du kan løbe hurtigt? Det kunne kun i multiplayer, eller hvad er det? Ej, du får et, så du kan lave det der lange hop. Okay. Ja, men det er først til aller-allersidst i, Det, eller, eller sidst, det, det, det får du, du når ind i sanden, ja. Okay. Ja. Okay, godt. Hvad vil du vælge? Ja, jeg vi ville faktisk også have Half-Life -Half Men øh, uh, så kan jeg også vælge et andet spillet, og det er Dark Souls-serien, vil jeg nok prøve at speedrun. Er du Speed god til dem? Nøgen, lidt lidt. Kom igennem. Ja, men øh... Uh, de, altså så skulle, man virkelig, yeah. så skulle man virkelig sidde og grind Og, yeah. og, og, og, og, og prøve at følge med nogle af de der uh, Guides <laughs> Ja, run, run, so. yeah. så skulle vi virkelig filme med nogle af de guides må... For da man speedrunner dark souls der. Så det var yeah. et større projekt Men uh, jeg tror men jeg det var Når man speedrun ikke? Så, så, så, så er det smart det der med at man indgår i community Hvor man prøver på at, at løse spillet Så at sige ikke? Altså hmm. man finder ud yeah. af hvor er boxen vi kan udnytte Der var to forskellige slags Speedruns. Der er speedruns med box og speedruns uden bugs. Yes. Der, nej, der, ja, okay, der er også den der tulisiste de speedruns, ikke? Yeah. Nej, det, Tas... jeg tænker, jeg mener, for eksempel, for eksempel <clears throat> Zelda øh, øh, Ocarina of Time, det kan du gennemføre på under 25 minutter. Øh, men når, de, når også games done quick, de ligesom har deres liste, så står der altid om det er ja, det exploits er, eller uden exploits. Uh, ja. Fordi Og hvad for en procent der Der er nogle der er 100% Der nogle der er præcis, præcis Så der er jo forskellige ja. kategorier Du kan jo gennemføre ja. spil du kan jo Hvis du har flyvet kan, kan jeg finde ud af at bugge det Så du kan gennemføre det hurtigt ja. Så er det en kategori Og den anden kategori Er at gennemføre det uden bugs ikke? Det der fanger mig Det var bare uh, Halo 2 Legendary speedruns der What? Ja Kan, har du, har du, kan... kan du Har du set nogle af de X-prises Man bruger der i? Nej Det er altså vildt fedt Fordi så bruger man uh, energisværd der ikke? Ja og så du ved når man, øh, når man er så tæt på, så ligesom launcher man ligesom hen til dem ikke? Uh -huh. Så gør de det, hvor de først sigter på noget med så langt øh, øh, Den der battle rifle, der på uh -huh. Så skifter de hurtigt om til sværet Mens de skyder Og, og så flyver du bare afsted hen til <laughs> der Så der er helt vildt lang afstand, hvor det er bare øh, det, det er totalt fedt, det skal du prøve at se For så flyver de bare hen der Holy og Så kan er bare løbe igennem de verdener der. Det er totalt fedt. What? Holy crap, du ved således. Ah. Er det ikke også træer, hvor der egentlig er en achievement, hvor man skal det, eller sådan noget balle lidt op for sådan noget exploit noget. Det lader mig du skal tage en de der flyve nogle banshees eller det her. det er dem der svæver. Yeah. Ja, ja, ja. Du skal en flyvne ind i, skal du embrace, skal du flyve ind igennem sådan noget tæt rør. Og så få den ind i Nej, det er turen. Det er turen, så får du den der valve godt. Det, det er turen til PC. er det er ja. turen til PC eller den almindelige turen. Det er bare turen generelt. Nå no, okay, jamen er, yeah. altså så til PC'en de lavede om til en achievement, for der er en område, der lavede sådan en expert om til en achievement det er voket bare i collection Ja Både det Chief Collection, at det en achievement? Nej, det er tidligere Både både PC'en version og Master Chief Collection, der der er der en achievement for den Okay, okay. okay. der er okay. vel ikke achievement der. på Der er vel ikke achievement på På den hergange tur? Ja Nej, den PC'en udgaven, den kom selvfølgelig senere Der er vel heller ikke achievements Er der kun Jo jo jo jo, er for jeg tror det er en Xbox Live-titel Ja. tror jeg har brugt Xbox Live-titel, så er der achievement til Yeah, okay. det var Windows Live! Windows Live? Ja. Yeah. What du I know? Oh my oh. god! Du har yeah! Mig. Du Gæv får du en gratis Windows. måned! Live, kan jeg se! Oh! Nice! Og rume, det, det, man selvfølgelig ikke kan se på, <laughs> på podcasten her! Jeg har vist min Halo 2 til Windows! Halo 2 til Windows? Ja. Vi sidder bare og snakker ja. om det så, om at... Det, det, yeah, det, kan yeah, du yeah. passe en kredivista? Yes! Det gjorde den! Ja! Det er rigtigt! Så det er en genudgivelse, ret right? Eller hvad? Ja, ja, ja, ja. Ja. Jeg brugte også et uh, exploit i hele Reach til at gennemføre det på Legendary. No? You bastard! <laughs> ja, det er fordi der, der var der en achievement for at gennemføre det Legendary, men solo. Hmm? Oh, jeg ja. For ikke spille multiplayer. Og øh, for dem, der ikke kan huske, eller for alle, jeg nu fortæller den alligevel, ikke? Øh, der, der er sådan en, en sekvens, øh, sådan lidt før slutningen, sådan et, et stykke før slutningen, hvor du bliver dumpet ned på sådan et... Øh, du kommer hen til sådan et sted, øh, hvor du skal redde nogle gutter. Og så er der rigtig mange copy guys og der er to af de her grønne gutter, der skyder med bazooka. Den øh, copy bazooka der skyder sådan grøn skud. Åh, oh, ja, ja, ja. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Fuel Rod Cannon. Ja, Fuel Rod Cannon hedder den. Jeg kan ikke huske, hvad de der skænder hedder. De er mega svære. Øh, og dem skal man så kæmpe med, ligegyldigt hvad. Men den næste sekvens er svær bare på normal. Du har ikke særlig meget ammunition, du har ikke nogen sniper rifle og du, der er masser af sniper og en masser af elites. Øhm, men så i stedet for, så kan man sætte sig ind i en gaffeltruck, køre den hen til den dør, som det er skal åbne et andet sted for, og så kan du hoppe oven på gaffeltrucken, og så kan du sådan whooppe igennem væggen om på den anden side, og så når du kommer der, så er der ikke nogen fjender. Mm. Så kan du gå hele vejen igennem den sekvens uden at slås med de farlige, mega sindssygt svære fjender, som er derovre. Ja, ja. Og de er svære på normalt. Og så på Legendary må det være næsten noget Hvad siger jeg? Jeg siger bare at lige Jamen der... ja, jeg sted bare ja, Det var et eller andet Det var en, en uh... Få lige uh... Få lige Microsoft i røret Vi skal have trukket den og 10 min tilbage igen okay. <laughs> Please don't Please no bannerino you know. Har vi egentlig flere nyheder? Det har vi da Det kan jeg love få. for oh. Evil Genius Det får jeg i en efterfølger Evil Genius 2 Jeg ved ikke om nogen har kendt det Nope Ah, oh, det siger mig et jeg det, det er, det, det er i en Dungeon Keeper-klon, der bare er bare fokuseret ja. på, at du er en evil for sådan en spy-film, og så skal lave dit lære. Okay, evil Dungeon Keeper er jo slet ikke ah. en evildoer. Det er man jo også. Du motiverer din imps ved at slappe dem. <laughs> det, er rigtigt, det gør man ikke lige den her, men øh, Men så er du måske en eller anden super-skug fra en eller anden øh, yeah, spy så skal du så lave det her. Og så kommer der så specielle spioner og og sådan for. Men der, der man, øh, så spiller man sådan en bad guy. Det er også meget godt. Cool. Ja. Så, men 1'eren er fra 2006, står der her. Nej, det passer ikke helt. 2004. Okay. Der er vi også op på det med eksklusivt så Cuphead. Har I set det? Åh, oh, ja. Altså, jeg har også set meget om det på Facebook. Jeg følger Jakob Steckelmann og han duo, og de Jakob Steckelmann er åb tydeligvis, åbenvis, eller man skal sige, rimelig stor fan af konceptet. Ja, okay. Æh, det ligner sådan en gammel tegnesag. Ja. Nå, okay, det er, er Så Jeg tror, det hedder eksklusivt eller sådan. Ja. Men den er nemlig, det, har de nemlig, det har ikke været. Det har været lidt oppe i luften, om det skulle være eksklusiv Microsoft, eller om det var en midler, det der åndsfage midlertidig eksklusiv, noget, hvor den så et par måneder senere bliver tilgængelig på de andre platforme. Men den kommer slet ikke til Playstation 4, så min drømme er ødelagt fuldstændig. Jeg havde ja. regnet med, at jeg skulle få til at spille den til det Playstation 4, for det er så virkelig sjovt og spændende med. Ja. Øhm, men det bliver så eksklusivt til Windows 10, og Steam selvfølgelig, og GOG også, men eksklusivt til PC og Xbox Det synes jeg er. Well yeah. der, Jeg synes ikke nødvendigvis Microsoft har så meget Kørende for sig med eksklusive titler Ikke lige ja. nu i hvert fald Nej, fordi Detroit Becomes Human er det ikke også en PS4 eksklusiv Jo oh. oh. yeah. og, og, og det der Last of Us Som ikke er Last of Us Days Gone eller hvad det hedder oh, yeah. Det er også en PS4 eksklusiv oh. God of War ja, Det de selv. God yeah. of War er også PS4 eksklusiv yeah. Og Charter Serien og ja, altså, ja, lige nu der er vist, yeah. det, det føles lidt som at det er dem, der hører... Yeah. Ja, Horizon. <laughs> yeah. Ja, Horizon også. Yeah. Men det er lidt ærgerligt. det er lidt mærkeligt det der med, at sådan, Microsoft har ikke nogen eksklusiv, men så når de har det, harde, så bliver folk sure. Hvad så Men så når de har det, så bliver folk sure. For, okay. Altså jeg synes også, det er ærgerligt, at ikke kommer til PS4, men det sådan... Mm. Ja, ja, men du bokker dog ikke nogen eksklusiv, når de siger, at har det, så er det sådan ja, lidt... Ja, altså, jeg ikke, at det er dig, der gør det, nej, nej. bare sådan... Det er virtuelt mand online. Det er jo fuldstændig en række ind, ja. Ja fordi, der er flere, der er PlayStation 4 end Xbox. Jamen, du Arne. Ja. Det ved jeg ikke. Er der det? Altså, i USA, ja. USA må der være flere, der har Xbox? Nej, jeg tror Ej. USA, tror jeg... at det står lige. Okay. Men jeg tror, der ja. er flere ja. af PS4 også. Ja. Der er i hvert fald flere, der ja, har altså, PS4 her. Ja. Ja, det er ja, helt det sikkert. Altså, ps 4 fører uh, rigtig meget. 20 millioner uh, game eller sådan noget. Det er sådan helt okay. vildt. Okay, det tror jeg. Det er ikke. Men det er også bare sjovt, for hvad, hvad er Xbox'ens sælgere i eksklusive titler? Det har været... Øh... Halo, det har været Gears, Halo. War, Gears War, Forza. Okay, du kan ikke sige et bilspil, det tæller altså ikke? Gør det sgu da! Gratio <laughs> Respo og sådan noget! <laughs> om det er et andet spil, det vil du godt give bilspil, det tæller jeg. <laughs> Mo Mo Forza Motorsport er sgu langt bedre end Gratio okay. Turismo. Færdig. Jeg har, ikke, jeg har ikke så stærke følelser <laughs> om, øh, bilspil. Yeah. Øh, om er et bilspil. Det har egentlig Gears og men her er men den er også mere eller mindre lukket, ikke? Nej, der er lige kommet fire her, og det er jo også den stadig løbende hver måned, faktisk. Okay. Ja. Det er jo et helt studie til at lave. Ja, ja. Viderebygge lægger Legacy. Men det er nok det, der er Microsofts. Var Alan Wake Xbox? Hvad for noget? Alan Wake? Ja, det var det. Til PC senere. Ja, til PC senere, ja. det er ikke en Playstation. Nej. Og Dead Space, det er ikke eksklusivt vel, det er også Alvaldavn. Ej, det er multilat Jeg synes nat, dog, også, at jeg har set det på... Ja. Øh, yeah. På PlayStation Hard. PlayStation Hard! det Play Skal vi lige tage min sidste nyheder så? Okay. okay. Nu kan vi PlayStation. Us, der kommer et uh, remake af uh, Shadow of the Colossus. Det yeah. er vi med på, ikke? Ja. Godt. Skaberen bag det organelt spil, Ueda, der. Fyldst, Ueda, ja. Ueda, han, han øh, han siger, at han har været lidt i kontakt med udvikleren af remaster, remaket, undskyld, Blue Point, tror jeg det Bluepoint, ja. og sagt, at der er nogle ting, han godt kunne tænke sig, at der blev ændret i et remake. Ja. nogle forbedringer, nu hvor teknikken er bedre eller eller andet. Ja. Og dem har han så sendt sendt sted til dem, og så vil han så se, om det kommer med. Ja, for det her det bliver ikke bare et remake, det bliver remake lavet fra bunden af, ikke også? Ja, er præcis, det er et remake så lavet fra ja. bunden af. Ja. Ja. Fordi... Fordi Hvad var det, der kom til PS3? Var det en remaster? Eller var det, remaster. Det, det var en remaster, ja. ja. Men det, det der er lidt sjovt, det er at de har sagt, at det blev remake, men det blev 100% som andet. Ja. Okay, der kommer så en ny control scheme man kan vælge at bruge, hvis man vil. Men ellers okay. er det ligesom det gamle. Og så har der altså nogle ændringer, der... Ja. Jeg ved ikke, hvor store de er. Han vil heller ikke så. sige det, fordi så siger han, så bliver fans bare skuffet, hvis det så ikke er med det. Altså jeg sige, hvis det kommer fra ham, så er det nemmere at acceptere, end hvis Bluepoint Games, eller hvad han hedder, de... Have, de at deres egen frivillige tilføjer andre ting, så det er, ikke, så det er lidt sværere at sluge, ikke? Ja, det skulle være blot rasterhår, den her boss. Ja. Hvad fanden laver I? Du var et, og du sagde det. <laughs> det, er, det er i hvert fald nemmere at sluge, ikke? Hvis det er et, der har ja. været en, det. Ja. Ja. Jeg er en af dem, der aldrig har spillet serien på Nej, det heller ikke. Jeg kan også mærke, at det er okay, jeg har gjort det, fordi frameraten skulle være helt elendig og umulig at spille på PS2. I hvert fald nogle sekvenser. Ja. Øhm, altså, der har jeg ikke været interesseret i at købe PS3. <laughs> Udgaven, der er ikke det virker ikke så, så ej, tiltalende altså, Jeg synes det her det lyder, det, det virker bedre, altså. Skal... Ja, jeg skal, jeg skal. nok kigge på det. Jeg skal nok kigge på det, når det kommer. Ja, så også, også specielt hvis ja. de ikke sælger det til 500. også det. Specielt <laughs> hvis der kommer ned på sådan 200 kroner eller sådan noget. Ja, Jeg ved ikke om det lanceres så billigt, tror du? Er det? Er 400 eller sådan noget. Nej. Nej, altså, det er altså det spørgsmål du sælger det som en AAA til 550 eller om du sælger det til som en, som en little Nightmares eller Firewatch eller et eller andet. Jeg tror ikke ja. de sælger det så så småt. Altså, man kan også bare vente længe nok, så øh, falder det selvfølgelig også i priset. Det er rigtigt. Jeg, ja. uh, The Last guy er jo kun 6 måneder gammel, 7 måneder gammel nu. Og ja. Den, den er nede på... Den var ret hurtig, fik et, et, et, et ja. uh, konstant 150 ja. kroner, ja. kroner, til 200 kroner 200? Nej, jeg sagde Altså, ikke et tilbud, men sådan en, en price reduction, som bare... Ja. Det er mere. faktisk ligesom uh, Final Fantasy... 15 tror jeg det yeah. er, og står også til 400 kroner er Ja, det er billigt, ja Det Dishonored 2 Ja Online Det har jeg stadig yes. ikke Som meget stor Dishonored-fan, jeg har nok ikke beskrevet en eksamensopgave om Dishonored Jeg har ikke Du har ikke spillet det? Jo, Dishonored 2". Så bare lige en YouTube-video, jeg <laughs> sker det lige Jeg har spillet Dishonored jeg har ikke, <laughs> Der er rigtig mange moralsrevalg Så er PewDiePie spil eller <laughs> Ja. Men jeg har ikke spillet Dishonored 2 Dishonored 2, han græder ja. i chok Ja, bare drælt, bare drill. <laughs> <laughs> ja, Min lille fortalte mig, at det var det, var, det, var, det, var, det, var, det er værd at spille noget DLC scene til det 2 mm. før man gik videre med det sådan noget, to. Okay. Kan, man, kan man lave en stemme? Okay, er det jeg, har en, jeg har en, jeg ved ikke om vi skal følge op på den her, men vi har vi har en enkelt mail. Er en mail? Det kommer fra korrespondensen med vores øh, værskere øh, navne forandringsven. Øh, <laughs> Men, I, man, for, ja. så, så det du vil fortælle os det er, at vi har fået en mail mere? Ja, for okay. vedkommende øh, Det var vedkommende, der for noget tid siden foreslår, at vi skulle ændre navnet til GamePest äh, Game ja. Ændre navnet fra Game test til, til Game Pest, ja Game øh, den, den har vi snakket om tidligere, men så skrev jeg lige en venlig mail til vedkommende ja. Hvor jeg også sagde, at vi havde en faktisk snakket om hendes mail øh, Eller hans øh, I vores program her Og så havde øh, jeg har sendt link til, øh, til vores afsnit af ja. podcasten og så fik jeg så svaret nogle dage efter. Nej tak. <laughs> <laughs> så jeg har en lille med den er, den er <laughs> <laughs> Jamen okay, det var altså lidt for, I guess. Fart, fedt. tak. Nej tak. Så, så, så ved man da i hvert fald, hvor man ikke er velkommen, der er jeg Vi kom lidt helt omkring, jeg tænker næsten ja. Næsten alt. <laughs> er der mere at snakke om? Der er ikke mere at snakke om. Ej. Så jeg tænker lidt at afslutte den. Og hvis der andre gange vil skrive mails ind, så må I endelig uh, gøre det på Game Chests. Sådan af, Det er dem vi ligesom uh, håndterer dem på podcasten. Dem vi får ja. ind på Og så i næste uge, så er der livestream podcast. Ja, oh. det, det er der jo faktisk. Det er jo et livestream afsnit. Ja. Nu må I se, hvad der bliver der. Om det bliver stor uh, storslod, mm. eller om det bare bliver... To, bare okay, bliver... nej, eller to ja. man. Okay, det er det, vi går efter. Okay. Ja, det hvis det, det, tager, man, så lige snart, det er over to man, så, det er så Lige er det, snart det er over. To, <laughs>